Egy, kettő. Beszélgettünk? Olyan sok idő úgyse lesz arra, hogy beszélgessünk. 7 712 42. Egy kicsit hideg van, szellőztöttek, ez nagyon helyes. Ha egy különbséget kéne mondani, anyukám és a barátnőm között egyet. Akkor most a hidegről az jut az eszembe, hogy amikor én gyerek voltam, bár sokak szerint én most is gyerek vagyok, és ezt nem fogom visszautasítani. 061 712 42. Tehát amikor gyerek voltam, iskolás, általános iskolás, akkor Nekem volt egy ilyen cserét szobám, hogy ez hogy egy szocialista rendszerben hogyan lehet cserélt szoba, ezt most ne kezdjük el firtatni. Így hívták otthon. Beveszek egy ilyet. Ijaj. Kicsi volt a soba. Állj szóra, és elmentem a fürdőszobába, és volt még valami reményem, hogy visszafekszem. Mire visszamentem, addigra az összes ágynemű kim volt az ablakban. Ez nyáron kevésbé volt fontos, bár mondjuk fél hogy nyáron se volt meleg, de tényleg borzasztó volt. Anyukám egy pillanatig nem meg, megkérdezni, hogy én visszafekszem-e, vagy se, vagy mit szeretnék. Az nem ki kell szellőztetni, ez egy ilyen Zollen, tehát ez kell, ezt már Kant is tudta. Én meg alkalmazkodhattam, tehát két lehetőségem volt, vagy alkalmazkodom, vagy alkalmazkodom alkalmazkodtam. Ezzel szemben képzeljék el a barát, hogy mindig megkérdezi, hogy visszafekszem. Hogy ez egy érdemi különbsége. Ezt mindenkire rábízom. Ráadásul képzeljék el, hogy úgy kérdezi meg, hogy alkalmazkodik is hozzá. Tehát ha azt mondom, hogy visszafekszem, akkor nem rakja ki. Ha meg azt mondjam, hogy nem fekszem vissza, akkor kirakja. Magyarul, hogyha én szemrehányást tennék, vagy teszek neki az ügyben, hogy miért raktak ki, akkor joggal hivatkozhat arra, hogy a drága ecsém, mondjuk fog a szóval, büdös életben nem mondott nekem, te azt mondta, hogy ki lehet rakni. Hogy ez honnan jutott az eszembe, az itteni hidegről. Jánoska, akit itt mindenki Jánoskának hív, fogalmam nincs, hogy szereti engem például Jánoskának hívnának, akkor azt gyűlölném, de hál' Istennek, nem hívnak Jánoskának. Jánoska, te utálod a Jánoskat? Igen. Ja. Ő is utálja. Soha többet nem lesz Jánoska. János? É, Jáncsi. Jancsi. Jancsi. Én a Jancsir is utáltam, de van itt egy ember, aki nem utálja. Teljesen jó szándékból szellőztetett hogy azért szellőztetett, el, büdös volt, vagy azért szellőztetett, hogy legyen itt jó levegő, ezt nem kérdeztem meg tőle, hogy jó szándéka elvitathatatlan. Ha azt kérdeznék tőlem, hogy én valójában terveztem e bármiről is beszélgetni a, a mai kejfejáncsi legelején, én nem tudtam volna válaszolni. Egyszer, ez a két nyitott ablak, arról nem beszélve, hogy átmentem egy szomszédterembe, ott van két ember, volt a 168 óra online-tól, vannak emberek, is teljesen el vagyok szokva, és meg lehetett tőlük kérdezni, hogyha én szeretnék két jegyet kinyomtatni, mert már nem akarok hazamenni, miközben Krisztály nem tudom, hogy haza akarok-e menni, fogalmam nincs, akkor azt ki lehet -e nyomtatni? Ők maguk nem tudták, hogy ki lehet -e nyomtatni, illetve úgy gondolták, hogy ők nem tudják kinyomtatni, és mindjárt felajánlották, hogy valakit felébresztenek, és megtudakolják, hogy más gépről ki lehet -e nyomtatni, mert egyébként nyomtató van. De mondtam, hogy hát ezügyben talán még se kéne senki sem felébreszteni, tehát ezt a felébresztést ezt hagyjuk ennél nehezebb időkre. Nem akartam önöket tüzbe hozni, de gondoltam, hogy valaki telefonál a 061 212 re már csak azért, mert innentől kezdve erre olyan nagyon sok mód nem lesz. De itt tényleg szabadságban, ha valaki nem akar telefonálni, akkor nem telefonál. Annyi riportolanyom mint igen a csillag, és azt nem mondom, hogy beleszerettem a márkizajba, mert az egy nehéz dolog lenne. Én kérdeztem tőle hajnalok hajnalán, én tudják, bárkivel beszélgetek hajnalok hajnalam, hogy mégis meddig fogunk ma beszélgetni, ha tízkor van ez az anszabb, hogy talán okos amit azt mondta, hogy bármeddig. Tehát tízig. Tehát akár fél kilenztől tízig beszélgethetnénk, hogy ebből aztán végül mi lesz, azt nem tudom. Én azt gondoltam, hogy ma egy ember, aki előtt megnyílik valamilyen ajtó, hogy milyen ajtó, azt ne kérdezzék, mert azt a kafkán kívül más nem tudja, azt fogja mondani, hogy 15 perc. Hát gondoltam, hogy hogyan fogok én majd 15 percre összpontosítani. Láss még hatházi és a késés, meg a távozás. Na jó. Ma 2021. október 8-a van, péntek, három perc múlva lesz reggel 7 óra. Ez a kejfejancsi, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A netezők, a hallgatók, a nézők és egyáltalán a lendő A lendű és a lendő hallgatók, valamit Fiala János adott. Ság reggeli agymenése. 14 éven aluljaknak nem, felette is, a korlátozott mértékben. Azt hirdeti, potenciális, virtuális jelentés az árbuckossában, hogy benne van mindaz, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, és különböző régi, bonyolult és itt nem részletezendő okokból. Minden nap kísérleti műsor, és minden nap utolsó adás. egy 712 42 Mm-hmm. <laughs> Így bűbáj Kejfe Jancsi nézi hallgató, azt feltételezik, hogyha sok papír van, akkor kemény műsor lesz Ha nincs papír, akkor alá műsor készül. Egy bűbáj egy büngeri. Por favor Kilenc van és meg lesz a duplája, borult idő délután meg kevésbé borult, ezt mondják az időjósok. Jó reggelt. reggelt kívánok, engem Fiala Jánosnak hívnak, és Sátli Balást keresem. Jó reggelt kívánok, én vagyok. Van a vezeték nevének valamilyen története? Én még soha nem beszéltem Sátli vezeték nevű emberrel. Hát én úgy tudom, hogy ez egy cseh előtti vezetéknél. Akkor ebben azonosak vagyunk, mert a Fiala is az. Várjon a duró-duróra telefonáltam, amit szeretne. Tessék! Jó reggel. Tiszteletem! Mit tegyek? Hát megbeszéltük tegnap, hogy most tudom beszélni. Igen, de 7.15-ről volt szó, nem? 7 és 7 óra és 7.15 között. Azt írtam. Várjon egy pillanatra, akkor, akkor viszont tévedtem. Várjon egy pillanatra, akkor lehet, hogy összetévesztettem az időpontokat. Egy másodperc, mindenképpen beszélünk, tehát ő ne aggódjon, azt mondja, így. Teljesen van, Akkor önt visszahívom. Itt fogjuk folytatni a sátlinál, mert hogy azt írtam Duro Durának, hogy 7-7-15 között, és akkor egyébként a kronológia is így igényli, hogy akkor visszahívom önt, jó? Elvesztettem. Egy másodperc. Már reggel kavarok. Két embernek írtam azt, hogy 7 óra. Hihetetlen tehetséggel. Igen, 30. Felveszek egy diszpécsert, mert mind a kettejüknek azt írtam, hogy 7 óra, úgyhogy ön 10 perc húlva fogom visszaívni. Egyébként kronológiát tekintve értelmesebb is. Elnézést. Tehát ezt én, én vagyok mindennek az okozója, 10 perc múlva visszaívom, de azt kell kérdeznem, 10 perc húlva visszaívhatom? Igen. És elnézést. Semmi Köszönöm. Ilyen. Duró, dúró még a végén azt is, hogy én nem akartam beszélni, pedig nem. Önnek teljesen igaza van. Sikerült mind a kettőjüket 7 órára diszponálnom, már pedig fizikából az ember megtanulta, hogy egy helyen két dolog nem fél, úgyhogy elnézését kérem. Én voltam az, aki az adminisztrációt el vagy elrontottam, de most már rendelkezésre állok, és tegnap is hívott engem, de pont akkor nem voltam a stúdióban. Dúró Dóra, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke van a vonalban. Nagy Attila, hallgatom és beszámolta a városi. Józsefvárosi... Mi legyen ennek a történetnek a szerkezete? Ez egy milyen történet a Mi Hazánk Mozgalom pártirodájával, ha ez egy pártiroda kapcsolatban? Ez az önkép is előjövődám, amelyben természetesen a Mi Hazánk Mozgalom is rengeteg programot szervezett, és most egy ízlésterrot kialakítva Józsefvárosban egy kihelyezett plakát miatt az önkormányzat felmondta a bérletét. Igen, re van, van, időnk, tehát ennyire nem kell sietni. Azt kérdezem öntől, hogy a Mi Hazánk Mozgalomnak egyébként Budapesten van-e más ilyen irodája is? Van más irodánk, de az más jellegű, tehát ez volt a, az országos központunk, ezt kielenthetjük, hiszen ez az iroda körúton volt rendkívül jól frekventált helyen. Ezt, ezt tudom, hogy valaki pontot jött nekem még valamikor tavaly vagy tavaly előtt áprilisában. Árulje el nekem, hogy ez egy mekkora meg kívülről láttam, de bent sose voltam. Ez egy többszintes, elég nagy helyiség, tehát több tárgyalást is lehetett benne tartani, egyszerre sajtótájékoztatókat is, stb. Ez mióta van, mint bérlemény? Ez már az, az előző ciklusban is az én képviselőirodám volt, tehát több éve volt ez egy bázis. Kvázi. Ez 2019 előtt, tehát még az előző kormányzati választás előtt bérelték, ha ennek egyáltalán van jelentősége. Jelentősége nincsen, hiszen az országgyűlés hivatala ugye minden képviselőnek ah. lehetősége van, tehát semmiféle politikai összefüggés nincsen. Akkor ebben lezél szíves képvisel. avasson be ennek, mi a metódusa? A minden képviselőnek rendelkezésére áll egy kvázi irodakeret az országgyűlésben. Uh -huh amelynek a bérlését, bérleti díját és az ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat mindet az országgyűlés hibasz Magyar, alatt hogy ezt, ő, ezt, ezt egyáltalán se a mi hazánk mozgalomnak, se önnek személyesen ebben az ígény a világán semmilyen adminisztratív szerepe nem volt. Ön kinézte ezt a helységet, mármint a tekintetben, hogy ez megfelelő lenne, és arra valaki rábólintott és elintézte, vagy ez hogy megy? Így van így, ahogyan említette, illetve még egy nagyon fontos dolog, hogy a, az ingatlan bérleti díjához,nak a megállapításához sincsen semmi közöm, semmis az ország és az önkormányzatnak sem volt, tehát egy független értékbecslő mondott egy árat, amelyet el kellett fogadni az önkormányzatnak, illetve az országgyűlés hivatalának is. Tehát ilyen értelemben is semmiféle mutira lehetőség nincsen, mert tudom, hogy ezt igyekeztek egyébként a balliberálisok. Jó, engem, egyelőre láthatni. még meggyannusítson meg olyannal, amit nem követtem el, Nem állam a, a felelősséget, amit bocsánat. elkövettem, de még semmit az éget a világán nem csináltam rosszat, beleértve, hogy nem hívtam föl, de emiatt talán nem vagyok vagy hogyha ez alapján a liberális értelműségi vagyok, akkor viszonylag kevesen vagyunk. Ja, a képviselőkre gondoltam elként Értettem. Azt mondja meg nekem, hogy akkor ennek a részleteiben nincs is tisztában, tehát fogalma nincs például, hogy ez egy határozott, vagy határozatlan idejű, vagy hogy mennyi ideig, vagy hogy mennyibe kerül, vagy mit fizet ezért az országgyűlés sivatal. De, de hát tisztában, tisztában vagyok ezekkel a részletekkel természetesen hiszen a szerződést láttam, és aláírtam, és, és rendben volt, tehát ez egy három szerződést, amelyben én vagyok az egyik fél, de nem hiszem, hogy ezek a technikai részletek azok. Van jelentősége a leg... már csak azért, mert hogy egyébként ez a szerződés szól-e arról, hogy ezt a szerződést mi alapján lehet fölbontani? Egy föl, a fölbontani felbonthatja az önkormányzat természetesen. Erre van lehetősége a bérbeadónak. Ugyanakkor az, hogy Magyarországon politikai véleménye alapján kiraknak valakit egy helyiségből, az mégis csak felháborítja. El fogunk jutni, csak azt kérdezem, hogy maga ez a szerződés tartalmaz-e olyan pontot, és ha igen, elárulja-e, hogy az önkormányzat milyen megvalósuló tényezők mellett mondhatja fel jogszerűen a bérleményt? Tehát, hogyha megkapom az önkormányzatnak a határozatát írásban, akkor fogok tudni választani erre a kérdéseből. most nem, arról, nem azt kérdezem, <hül> hogy mi van a felmondásban, hanem azt kérdezem, hogy az a szerződés, amely létrejött, az kimond, de bármi olyat, hogy mi az, ami alapján ez a bérlemény felmondható. Nem fizetnek. Fogalmam nincs. Hát azért igen, egy igen. albérletnél <hül> is van olyan, hogy benne van, hogy a feleknek milyen jogosultságaik vannak. Itt van ilyen? Természetesen van ilyen, mint minden szerződés, de ugyanakkor szerintem nem egyértelmű, hogy melyik pont alapján mondja fel az önkormányzat, tehát én nekem meg kell várnom azt, de az, alapszerződés, vagyok, az, az alapszerződés, ami egy. Egyébként... Általánosorolva benne sok minden. Most nincsen előttem a szerződés, ne haragudjon, ha tudtam volna, hogy ez kérdés lesz, akkor ide volna magam elé a szerződést, és felolvastam volna önnek. De vannak benne ilyen pontok, természetesen. Szerintem én egyiket sem valósítottam meg. Igen, csak hát ez a, szerintem ez ebben a, ebből a szempontból ez egy lazok kategória, mert hogyha például szerepel benne, de hát nem tudom, mert én egyáltalán nem láttam, ön előtt meg nincsen ott. Tehát az a kérdés, hogy vajon uh, Közben ön joggal van felháborodva, hogy politikai véleménynyilvánítás miatt az embertől ne vegyék el a bérlet lehetőségét. Ki tudja, hogy van-e ebben kapcsolatos pontja a szerződésnek? Hogy, hogyha én jogsértést nem követtem el azzal a, a politikai véleménynyilvánítással, mert pedig az egy alapjog, tehát arra különöse, az különös védelem illeti, akkor amiatt akkor nem érhet engem semmilyen joghátrány, és egy szerződésben sem. Lehet. Tehát, hogyha egy törvény, törvényel nem lehet szembe egy szerződés. Hát nézzze végül is egy bérbeadó, hogy milyen igazi vagy mondva csinált okokból mond föl arról ön az altéleti piacon is találkozott le, csak kiköltő magam. Azt kérdezem öntől, hogy miközben én sokszor elmentem ezelőtt az irodá előtt, és sokszor voltak kint plakátok. Olyan jellegű plakát, mint amit most kifogásoltak, olyan jellegű volt-e korábban? Hát, ez a plakát maga is két hónapjaként van legalább az irodának az altaján, és eddig senki nem... Mennyi ideje? Ez, ez a Kettő hónapja. Kettő hónapja. Tehát senki nem emelte milyen panaszt, hmm. senki bejelentés az önkormányzatnál vagy hasonlóra nem került sor, viszont nagyon sokan támogatólag szóltak erről a plakátról, tehát ilyen értelemben... <coughs> ez a plakát is régóta kint volt. Amikor ezt a plakátot kiraktak és tisztázzuk, ez belülről volt kirakva, és nem kívülről, tehát más nem tudott hozzáférni. Igen. Amikor lefújták, akkor úgy fújták le, hogy az üveget fújták le, hogy ne lehessen látni ezt a plakátot. Tehát gyakorlatilag kimagszolták, vagy mint egy kifettelték akkor, amikor az ember valamilyen izével alkalmatlanná teszi azt, hogy a mögött elévő szöveg olvasható. Ezt jól sejtem? Igen, igen. Akkor önnek, öntől, ha bárki megkérdezte volna, hogy ennek lehet-e valamilyen következménye, mit mondott volna, vagy azt mondta volna, hogy fogalman, el nem tudja képzelni, hogy ennek miért lenne bármilyen következménye is? Hát nem lenne következménye, én azt gondoltam, és továbbra is tartom, hogy nem szabad, hogy következménye legyen, hiszen egyrészt a rendőrség nem indított eljárást velem szemben, vagy a mi hazánk mozgalommal szemben. Volt feljelentés a nem tudom, hogy volt a feljelentés, de, de hát a rendőrök többször látták ott ezt a plakátot, amikor sajtótájékoztatott tartottam akkor is, most hétfőn is, tehát hivatalból is indíthattak volna eljárást, Másrészt pedig hát, hasonló eset már történt, ugye 2010-ben, amikor a cigánybűnözés szó miatt a közmédia megtagadta az akkori reklámfilmünknek a közzétételét, akkor a legfelsőbb bíróság kimondta, hogy ez jogszerűtlen, tehát a, a tartalma miatt nem korlátozhatja a politikai vélemény nyilvánítási jogot, és egyébként itt ugyanezt történt az én álláspontom szerint. Tehát, hogyha arra a szóra már van egy ilyen kvázi precedens, akkor erre, erre ez, ez egy teljesen hasonló. Miután ez nem egy ingatlan műsor és nem egy jogi műsor, nehezen lehetne kihagyni azt, hogy beszéljünk két mondatot magáról a plakátról, amelyen három férfi ül, hogy milyen származásúak azt mindenkire rá lehet bízni, mert hogy ránézésre, hogy mit állapítanak meg, ez lehet kinézett rasszizmus is, és maga a szöveg így szól, nem lehetünk cigányország. Én nem olvasnám fel azt a közleményt, amit ön közzét tett, és ami itt van előtte, mert ha önnel beszélgetek, akkor miért olvasnák fel egy közleményt? A nem lehetünk cigányország, az egy aktuális program, mi ez? Nagyon fontos, mi az a beszélni. debreceni felmérés, amire hivatkoznak? Három kutató a cigány kisebbség, illetve a magyarság demográfiai és viszonyait és a területi eloszlását kutatta az elmúlt 30 évre visszamenőleg, és ez alapján megfogalmaztak egy előrejelzést, miszerint 2034-ben, tehát alig 13 év múlva több cigány gyermek fog születni Magyarországon, mint magyar, tehát gyakorlatilag 13 év múlva, és az azt követő években a cigányság lesz a többség Magyarországon, és mi erre a sorskérdésre szerettük volna felhívni a figyelmet ezzel a plakáttal, hiszen. Ez a hivatkozás, de... ami egyébként a szövegében szerepel Debrecen Egyetem kutatóinak munkájából, ez valahol fellelhető? tehát ezt egyébként lehet. Így van, hogyha beírják a, a bármilyen keresőbe, de egyébként az azonnali.hu hírportál is közölte ezen tanulmány alapján egy cikket, amelyben ugyanezt a feldolgozást. Megtették. Sok más megállapítás is van benne egyébként, de én ez, ez az, amellyel leginkább ö, foglalkozunk ezen a plakáton. Másrészt fel, nem a figyelmet Pokol Bélának arra a munkájára, amelynek címe Európa végnapjai, a demográfiai összeroppanás következményei, ez az címe, és ebben ö, szintén leírja, hogy még a magyarság generációnként megfeleződik, Addig a cigányság megduplázódik. És azt, hogy Európában azok a szellemi körök, amelyekhez mondjuk Pikó András és a mostani Józsefvárosi önkormányzati vezetés is tartozik, megtiltják az ezekről való érdemi párbeszédet és őszinte közbeszédet. Most is ezt látjuk. Tehát Józsefárosban, ha valahol Budapesten, akkor Józsefárosban épp hogy kellene beszélni arról, hogy a cigány kisebbség, vagy tehát 13 év múlva már többség, eh, hogyan él, milyen feszültségek vannak a magyarok és a kivokratek. Én ahogy a pikót között. ismerem, én nem ilyennek ismertem azt, hogy ezügyben lehetette vele vitát kezdeményezni, vagy sem, erről nincsenek ismereteim, tehát ez én egy fehér folt vagyok. De azt kérdezem öntől, miközben értem azt, amiről beszél, hogy maga a plakát, az alapján, hogy van rajta három férfi, akiről önök azt feltételezi, vagy pontosan mondva ön azt feltételező, cigányok, és az a szöveg, hogy nem lehetünk cigányország, én ezt a plakátot látom, de nekem tudnom kéne, hogy mi az üzenet? Ez az üzenet, hogy 13 év, ha nem változtatunk a családpolitikán, és nem változnak meg radikálisan a demográfiai folyamatok, akkor Magyarországon nem a magyar... Én de ebből a plakátból mi folyik? De mi következik? Tehát ez nem a családpolitikáról szól, csak hát, kérdezem. De, de, szerintem arról szól. és ez engem arra, most el kéne el, tenni ennek a három férfinek a látványa, hogy egymás mellett ülnek, mondván, hogy ma csak hárman ülnek, így holnap négyen, holnap után meg két millió ezeren. Hát most a, a számszerűsítésnek egy plakáton így nincsen értelme természetesen, ez egy illusztráció kvázi. A cigányság azon részének életmódjáról, akik igénytelenül élnek, és nem mondjuk a munkát tekintik a bevételi forrásuknak, hanem sokkal inkább a bűnözést, ahogyan erről is egyébként őszinte párbeszédet kellene Magyarországon folytatni, hiszen Pokor Béla könyvében szintén leírja a Pócik Szilveszterre hivatkozva, akinek a tanulmánya a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos folyóiratában jelent meg. Az elítéltek között a cigányság részaránya 5-6 szorosa annak, mint amennyi az egész társadalomban betöltött arányuk. Tehát ez is egy olyan kérdés, amely a cigánysághoz kapcsolódik, vagy a cigányság egy részéhez kapcsolódik, és erről sincsen Magyarországon őszinte párbeszéd. Sőt, beadtam egy írásbeli kérdést arra vonatkozóan, hogy legalább a születések számánál a KSH hivatalosan tartsa számon, hogy ki melyik nemzetiséghez, kisebbséghez tartozik, ugyanígy az elítéltek között szükség lenne erre, hiszen indokolt, a számok is alátámasztják ezt. És ez egy olyan sors amit nem lehet azzal elintézni, hogy most én rasszista vagyok, amit rám ragasztanak most is ezt a bélyeget a Józsefvárosi önkormányzatban nem ez egy olyan helyzet, amivel ténylegesen kezdeni kell valamit. À, az, ezzel, az, az, hogy ezzel vissza kell, hogy térjünk az alaptörténetre. Az, hogy ezzel kezdeni kell -e valamit vagy sem, ezzel ugye én nem, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ugye én egy zsidó palinak születtem, ráadásul ezt tegnap Nagy Attilával is tisztáznám kellett, hogy nekem önnel vagy vele beszélgetnem nem csak azért nem könnyű, mert a Mi Hazánk mozgalom, vagy korábban elsősorban a Jobbik, hát nem mutatott túl nagy szimpátiát irántam, de Tirityás Zsolt a bajnai kormány megalakulása akkor az én személyem miatt dobta be a Rádió Q kirakatát egy bel amit hát nehéz volt pozitív aktusként értékelni. Nagy Attila tegnap azt mondta, hogy ezen majd el fog gondolkodni, amire én nem nagyon tudtam mit mondani. Én, én az érzelmeimet, bármennyire hihetetlen, valószínűleg az életkoromból adódóan teljes mértékben háttérbe tudom tartani, csak azt mondom, hogy a rasszizmus vágyja, hogy ez most micsoda vagy sem, ennek nincs egy konkrét mérőszáma, ezt rasszistának ítélte meg az önkormányzat, amit megtehet, a mi kettőnk beszélgetésének a végén, ahogy az elején is, az a kérdés, mert abban nekünk nem biztos, hogy egy egyességre kell jutnunk, hogy ez rasszizmus vagy sem. Ön azt mondja, hogy nem, én meg az lehet, hogy azt mondom, hogy igen. A kérdés, és én ezt kérdezem öntől, az ugye az, hogy ön azt mondja, hogy attól, mert van egy rasszista plakát az a Mi Hazánk mozgalom irodáján belül, amit lehet kifelé látni, emiatt nem lehet felbontani a bérleti szerződést. Ez egy, konk ez egy korrektálítás? Igen. Az igazáért meddig megy el? feljelentést teszek, ahogyan ezt ö, ö, említettem, hivatali visszaélés miatt. Tehát ez nem, nem egy olyan ö, helyzet, amikor ez egy kis ö, sérelmet okoz nekem, amit egyébként máshol majd meg tudok oldani. Önnek nincs, nincs jó eljárási, értény... eljárási módja, nincs az önkormányzattal, ezt a döntést el kell fogadnia. Az önkormányzattal nincs, így van. Ö, Valójában az önkormányzat nem csak önnek mond fel, hanem ezek szerint az országgyűlés irodájának is. is, így, is. Van, így van, így van, Tehát ők. ők például erre valamilyen módon reagálnak, vagy ők ezt tudomásul veszik, vagy erről még, nincs még, még nem tudom, hiszen még nem kaptuk meg a hivatalos értesítést az önkormányzat tudottságától. az időben se tudja? Nem tudom. Tehát semmilyen, semmilyen információt még én nem tudok arról, hogy mikor kell kiköltöznöm, milyen döntés született pontosan erről pontos értesítést, én még nem kaptam az önkormányzattól. Vagy ha ezt megkapom akkor? Igen. Ha ezt megkapom, akkor fogok tudni válaszolni ezekre a kérdésekre. Azt kérdezem öntől, hogy van-e annak jelentősége, hogy milyen arányban szavazta meg a bizottság, vagy ez részletkérdés? Egyáltalán nem részletkérdés. Így szól a szöveg együtt állt a szigányok oldalára, a Fidesz és a baliberális tömba tömb a így van, és ez nagyon fontos, több vetület miatt is. Egyrészt, hogy látjuk azt, hogy egy ilyen nemzeti sors kérdésről van szó, amikor lélek számában fog kerülni a magyar, és hogyha erre felhívom a figyelmet, akkor a, a balliberális tömb is, és a Fidesz is megpróbál elhallgattatni sőt kiebrudalni az egész irodából, azért, mert kitettem egy ilyen plakátot. Ami egyébként önmagában is abszurd, tehát, hogyha valakinek nem tetszik a plakát bérbeadóként, akkor szedesse le velem a plakátot, vagy szólítson fel rá, hogy a plakátot vegyem le. De az, hogy emiatt felmondja a teljes irodabérleti szerződést, az, az egészen nonsens, hogy, hogy egy ilyen dolog miatt egy ekkora szankcióval sújtanak, tehát visszatérve a kérdésére, hogy van-e jelentősége, hogy mindenki megszavazta, igen, tehát egyrészt az, az ismét megmutatkozott, hogy a Fidesz és a balliberális tömb ebben a sorskérdésben is ugyanazt a követ fújja. A másik, ami nagyon fontos, és éppen Fiko András árulta el magát az egyik nyilatkozatában, hogy városban nagyjából 20 ezer cigány ember él, tehát nélkülük egyébként nem lehet megnyerni a választást József városban, és ezt tudja a Fidesz is Jó, és ezt, a balliberálisok is. Ezek már tehát... olyan gondolattársítások, amelyeket ön így gondol, én pedig elolvastam, és akkor se gondoltam így, de önnek teljes gondolatszabadsága van a tekintetben, hogy mit kapcsol össze mivel. Azt kérdezem öntől, mert hogy elindultunk a jogtól, eljutottunk a morálig, majd visszatértünk a joghoz, vagy visszatérünk. A kérdés az, hogy amennyiben Jogilag nem áll helyt a felmondás. Létezik az, hogy az országgyűlés hivatala nem fogadja el, vagy most olyasmit kérdezek, amiről köze nincs? Hát elképzelhető, hogyha az országgyűlés hivatala úgy gondolja, hogy jogszerűtlen a felmondás, akkor, akkor ők egyeztetéseket kezdeményeznek az önkormányzattal. De nem hiszem, pont azért, mert politikailag ennyire átítatott ez az ügy, hogy bárki Magyarországon mer. ennél ezen... több jó indulatot feltételezek már, mint a tekintetben, hogy lehet-e mögött jó és ki fog derülni. Ha meg a papírok, térjünk vissza rá, ha másért nem, ki fog derülni, hogy önöknek onnan el kell -e költözni, vagy sem, és az én megkeresésemben nem a Mi Hazánk mozgalom iránti szimpátia, vagy antipátia, hanem az a történet, vagy az a hozzáállás valósult meg, ahogy Nagy Attila felhívott, és ahogy egyébként engem valójában az foglalkoztat, hogy val ilyen jogcímen fel lehet -e mondani bárkinek, független attól, hogy én ennek a plakátnak az üzenetével egyetértek-e, vagy sem. Ez volt az én megkeresésem. Mögött. Köszönöm szépen a lehetőséget. Én is köszönöm, sajnálom az apropót, viszont hallásra. Viszont hallásra. Amikor azt mondom, hogy jaj, akkor én itt csak úgy nyögök, tehát nem konkrétan mondtam, hogy jaj, hanem úgy. <coughs> jaj köszönöm a türelmet. A vezetéknéve történeténél tartottunk, hogy ez cseh vagy szlovák származású. Így van, és uh, nem sok sátli van Magyarországon. Talán egy tucat. És ők mind rokonok? Uh, feltételezhetően. Uh, uh, igen? Jó. Annyit tudunk, hogy egy sátly Gyula nevű cipész élt Pesten a 20. század elején Ő az első azonosított Ön egy LMP vagy LMP színekben e, dolgozó e, önkormányzati képviselő Józsefvárosban. Így van. A Józsefvárosban a Palotta neked, e, egyik önkormányzati képviselője. Ugye? Azért nagyon szép környék. Az a rádió? Igen. A... Én ott dolgoztam Red... valamikor. Tehát a nyolcadik kerülethez az ez azért köt némi. Dolog, nem lakik ott a nagymamán, de sokáig jártam oda dolgozni. A Dúra -dúra elmondása szerint ez egy két hónapja kihelyezett plakát, ugye egy két dolgot kell egymástól elválasztani, vagy legalábbis én ezt ajánlom. Egyrészt azt, hogy az ember egyetérte ennek a plakátnak a szellemiségével, a másik pedig az, hogy ha nem ért vele egyet, ez elegendő jogi indok-e arra, hogy fölmondja a bérleti szerződést. Én tulajdonképpen lehetővé teszem önnek azt, hogy szabad beszédben a kettőt összekötheti, ha ön úgy gondolja, hogy nem ez a kettő van, hanem három legfebb időkorlátunk van, de figyelek. Rendben, köszönöm szépen. Rosszul látom a... az alaphelyzetet? Az alaphelyzet az, hogy kikerült egy önkormányzati véleménye, egy olyan plakát, ami gyűlöletre úszít. a József cigánsággal szemben. Ez nem elfogadható sem egy bérlőtől, sem egy politikai szereplőtől, sem egy civiltől, senkitől. Ez nem megengedett, és a József Városban a József városi polgárokat, a József városi cigányokat, vagy bármilyen más közösséget mi meg fogunk védeni, és a gyűlöletreúszítással szemben fel fogunk lépni. Ez Igen, tehát ugye a... én ezt tökéletesen értem, és nem is vitatkozom. A kérdés az, hogy ennek az az első, ugye a fociban is, a kispaes fociban is az van, hogy három korner 11-es. Tehát, hogy vajon lett volna -e olyan jogi eszköz, vagy önök nem is gondolkodtak abban, hogy legyen ilyen jogi eszköz, hogy felhívják annak a figyelmét, aki oda ezt a plakátot kirakta, aminek egyébként a szellemiségével én se értek egyet, csak hogy tisztázzuk. És azt követően, hogy ezt nem teszik meg, azt követően lépnek, különös tekintettel arra, hogy Urodúr elmondta, hogy ez egy hármas jogügy lett, az országgyűlés hivatala, a mi Hazánk mozgalom, valamint az önkormányzat a felek. Ráadásul ez egy különleges jogviszony, mert én ugye nem ismerem az összes részletet, de mint kiderült, az országgyűlés hivatala és az önkormányzat nagy valószínűséggel másféleképpen szerződik, mint hogyha egyébként ez csak a mi Hazánk mozgalom és a, az önkormányzat között lenne, de nem tudom, hogy ön ismeri ennél jobban a részleteket, és ha igen, annak van erre relevanciája. A szerződés az ebben a formájában 2019-ben e, került létrehozásra az önkormányzat és a, az országgyűlési ivatala között. Ennek, a, ennek része természetesen a képviselő is, mint a, az ingatlannak a használója. Ezt a szerződést egyébként még az előző Józsefvárosi vezetés kötötte, és egy egyébként meglehetősen szigorú feltétel szerepel benne. Ez azt jelenti, hogy indokolás nélkül 15 napos felmondási idővel a bérleti szerződés az megszüntethető. A... Én azt nem tudom kommentálni, hogy se akkor mit, szerintem, mit, szerintem, mit láttak, hogy miért kell ilyen mozgásteret teremteni az önkormányzat számára, de ezzel a terrel az önkormányzat jelenleg élt, és indokolás nélkül mondta fel a szerződést. Hát a hajdan volt jogász, azt mondja bennem, hogy akkor itt nincs mit tenni. Azon kívül, hogy szerintem Rasszista. ha valaki emiatt feljelenti önöket, akkor önök nyugodtan, mármint az önkormányzatot nem, tehát nincsenek önök, ön van meg én, akkor arra hivatkozni, hogy indoklás nélkül fel lehet mondani, az untig elegendő. Erre az országgyűlés se fog tudni szerintem nagy valószínűséggel mit mondani. Azt kérdezem öntől, függetlenül, hogy mennyi ideje volt ki plakát ezen nem érdemes rugózni. Magát a történetet a tulajdonosi bizottság elé, amely ezt az ügyet tárgyalta, ön vitte be, én voltam, így van. Én vagyok ennek a közvetnek az önkormányzó Akkor Amikor is, ezt a remétettek. plakátot, akkor mi jártál? Hát és azt mondta, hogy ez döbbenet. mi? Döbbenet. Döbbenet. Egészen döbbenet. József Félös, ugye egy nehézsorsú kerület, Budapest egyik leg legszegényebb kerülete, tele vagyunk e számos problémával. Én is, amikor egy politikai párt ide költözik, és, és ezeket a problémákat nem megoldja, nem segítje a József közösségeket, hanem szítje az indulatokat, az számomra teljesen megdöbbentő. Úgy, nem tudom, hogy persze, vagy, vagy sem, ennek másodlagos jelentősége van. Azaz, azért kérdezem, mondván, hogy akkor, amikor a bizottság összeült, nagy valószínűséggel ismerték, vagy önök előtt volt a szerződés, tehát tudták, hogyha egyébként minősített többséggel vagy egyszerű többséggel egy döntéshez? Minősített többséggel döntött el a bizottság. Az az a, ezt, e, ezt a döntést egyébként valakinek parafálnia kell, vagy jóvá kell elhagyni, vagy közgyűlés elé kell vinni, vagy nincsenek ilyen szempontok? Nem. A tulajdonosi bizottság átruházott hatáskörben uh -huh. jogosult hatal. ezeket a döntéseket. És nem, hogy minősített döntés... többség volt, hanem egy hangúság, ha én jól értem. Így van. A József Fárosi Fidesz is támogatta ezt javaslatot. A elfogadhatatlan. Nem fogok ezzel is vitatkozni. Is. Ez, ez, ez, ez szerintem is, is elfogadhatatlan. Ez a nem lehetünk cigányország, ez, ez a maga nemében, tehát e, ezt nehéz így reggel fél kor értelmezni. Nem is kell. Azt kérdezem öntől, hogy hogy akkor nem tudom, hogy, tehát nem mondja semmit, amit egyébként az ügyvédje jelenlétében nem mondaná el, mint a filmekben szokták mondani, de majd, ha megkapja a duro-dóra azt a határozatot, amit önök küldtek, akkor abból a dúdon, amit ön elmondott, abban lesz indoklás, vagy sem? Abba, ha, ha, tehát, hogy miten indoklás nélkül felmondható, ennek következtében indokolják, vagy sem? A, nem, nem kell köntörfalaznom, a tulajdonosi bizottság döntései teljesen nyilvánosak, ez meg is található jelenleg az önkormányzat honlapján, Az önkormányzat indokolás nélkül 15 napra, egyébként október végére mondta fel a bérleti szerződést, ezt fogja az országügyes hivatálást képviselős szönkészhez kapni. Az, ahogy erre reagált a Mi Hazánk mozgalom, az, ahogy ebből a kuruc.infon és elsősorban szélsőjobbhoz kötött portálokon indult el levelezés és cikkek írása, az önt személyesen foglalkoztatja, vagy tehetnek bármit, ön tudja, hogy a moralitásának megfelelően járt el, a jog ön mellett van, ahogy Orbán Viktor mondaná, azt jó napot! Engem kevéssé foglalkoztat, hogy a kurucinfon mi jelenik meg, arra számítottam, hogy egy ilyen döntés után, mint ahogy általában ezek a szélsőséges politikai erők mártírnak próbálják majd beállítani magukat. Ugye számukra is ö, akkor kezdenek az emberi jogok fontossá válni, amikor ö, a közösség fellép az ellen, hogy, hogy egyébként ők uszítsanak mások ellen. Ezt, ezt jogokban el megtenni, én nem igazán foglalkozom ezzel, ami meg, meg tudom érteni. Nem csak fontos. próbálok ebből a történetből mindent kivenni, ami benne van. Azt kérdezem öntől, mert ennek ugye nagy jelentőséget tulajdonítanak, én személy szerint nem tulajdonítok neki nagy jelentőséget, de miután mások igen, hát mondom, vagy legfeljebb túl essünk rajta másodpercek alatt ön meglepődötte, azon személyesen ön, hogy 5-0 lett az eredmény. Mármint, hogy a Fidesz is megszavazta, már pedig a Fideszről nem tudom, minket szoktak mondani, de ezt nem folytatnám, mert a józanész, uh -huh. vagy ha van morál, eh, akkor az ember azt feltételezi, hogy vannak történetek, amelyeket politikai hovatartozástól függetlenül egységesen ítélnek meg. Ez az volt? Én bíztam ebben, hogy egyhangú lesz az a döntésben, nem egyesztőtten előre politikailag a helyi Fideszsel, hogy de... egyeztetett vagy nem? Nem, nem egyeztettem velük. Ez az ülésen derült ki számomra, hogy ebben a kérdésben ugyanazt gondoljuk. Én nagyon picit, picit megelegedéssel töltöttem, hogy vannak még olyan minimumok a két politikai oldal között, amit közösen el tudunk fogadni. Durodura jelen volt ezen a bizottsági ülésen. tudott -e ott bármit mondani, amiből adódóan érdemi párbeszéd alakult ki, vagy nem? A duro jelen volt, természetesen biztosítottunk neki hozzászólási lehetőséget a egy hangú szavazással, és ott elmondta, amit a nyilvánosságban többször elmondott, hogy ők itt áldozatok, és a polgármester bántja szegény szélsőségeseket. Ebben valódi párbeszéd nem alakult ki, én nem felgondoltam azt, hogy politikai vitát kell folytatni duro Dúra ebben a kérdésben. Szerintem a helyzet meg lehetőségek Nem meg hanem egyértelmű, szerintem is az alapján, amit elmondott. Egy kérdést tennék fel, zárásképpen bár hazudni szoktam, aztán újabb és újabb kérdéseim szoktak lenni, de most szerintem ez lesz az utolsó. De ha nem akar, ne válaszoljon. Ha ön megtudja, hogy a Mi Hazánk mozgalomnak ön, az ön által képviselt kerületben és abban a körzetben lehetne irodája, mert így, jelentkezik az Országgyűlés Hivatala és a Mi Hazánk Mozgalma, akkor önmagából abból adódóan, hogy a Mi Hazánk Mozgalomról önnek van egy képe, megpróbált volna eljárni a tekintetben, hogy ne legyen ott irodája, vagy ön eddig se volt boldog, hogy ott van a Mi Hazánk Mozgalomnak irodája, vagy nem, közömbösen hagyta, ezt végül is majd ő megfogalmazza, ehhez ez a plakát kellett, hogy ezt a döntést hozza. Ön egyébként semmilyen módon nem gondolt ennek a jogi történetnek az életébe egyébként beavatkozni, csak azért, mert a mi hazánk mozgalom az olyan, amilyen. Nem, nem én nem gondoltam, és különös óvatossággal jár el természetesen az önkormányzat, amikor politikai szereplők a, a bérlői. Én azt gondolom, hogy eddig is egy viszonylag korrekt együttműködés van az önkormányzat és a bérlők között, most azonban egy olyan határ lett átlépve, amit szerintem nem tolerálhat senki. És hát erre maga a szerződés lehetőséget adott. Hiszen egyébként, kíván. ha a szerződés nem ilyen lett volna, de hát innentől kezdve ez a trollibusz esetben. Örülök, hogy beszélgethettünk. Elnézést, hogy tévedtem az időpontot illetően. Őszintén sajnálom az apropót. Nagyon köszönöm szépen a meghívást, és remélem, hogy a témákról is beszélgetettünk. Őszintén remélem, és köszönöm a rendelkezésre, Alásra, valamint az apparátusnak azt a segítségét, ahogy bennünket összehoztak. Köszönöm, köszönöm szépen. Viszontál... Viszont hallásra. Duró durát követően sátlibolást hallották. Igen. Elnézést a csúszásért, fiala János vagyok. Semmi gond, nem is kibor vagyok. Hogyan teltek eddig a péntek, péntek reggelei? Nem, nem volt fantom fájása? <gül> valami hiányos. <gül> Igen, de, de, de, de, de, de volt. Hát. Ugye ne tagadjuk, hogy időnként szoktunk egymással beszélgetni, és ott elmondta, de hát most, hogy ugye beszélgetünk több ember előtt, néztem az ön életét, több találkozója volt, amikor, tehát mikor, mikor volt a legelfoglaltabb? Amikor frakcióvezető volt, amikor miniszterelnök helyettes volt, amikor uniós biztos volt, vagy most, hiszen ő a legkülönbözőbb pozíciókban van alapítványi elnök, most már egy Veszprém megyei választókerületnek is az elnöke, de tanít több egyetemen kutatóintézetet vezet, regionális bizottságot vezet, és ebből adódóan ha az ember végnézi a programját, akkor azt látja, hogy hát elképzelése sincs az embernek, ha az az ember én vagyok, hogy egyébként mikor jut ideje a családjára. Mert hogy annyi helyen fordul elő, most nem a világban, hanem elsősorban Magyarországon, azon belül is elsősorban Nyugat-Magyarországon tud különbséget tenni a tekintetben, hogy Éppen milyen funkciójával, milyen elfoglalságját is, ezek egybevethetőek? Igen, pont ezen gondolkoztam, mert intenzitását tekintve most vagyok talán a legelfoglaltabb éppen ebből adódóan, hogy rengeteg minden barami ami párhuzamosan megy, amit persze nem mindent én csinálok, hanem a munkatársaim, akik, akik gyakorlatilag bonyolítják, én, én csak ott, ott vagyok és összehangolom. De extenzitását tekintve, a lehet ilyet mondani, akkor talán a biztos időszakban voltam a legelfoglaltabb, hiszen ott a, az utazások, ami nem, nem tulajdonképpen ilyen munkavégzés, mégis rengeteg időt emésztett fel az, hogy eljussak Európa egyik pontjából a másik pontjába átszállásokkal, repülővonat, autó, nem tudom. Tehát más-más, nem tudom mennyire összeveszett, hát, hogy tekintve most vagyok a legelfoglaltabb. Minőségleg fogadnám. ez egybevezhető-e? Én valamelyest ismerem önt, nem biztos, hogy le tudnék vizsgázni önből, Már mint a tekintetben, hogyha én megadnám a válaszokat, akkor ön egyébként azokat elfogadnám, egyébként nehéz lenne levizsgázni Navracsicsból. De Azért az, ami a politikusoknál, legyen ez a, legyenek azok miniszterelnök jelöltek, vagy legyenek azok országgyűlési képviselő jelöltek, ami országjárásban megvalósul, ahol egyébként mifaját tekintve van, aki éttermekben rendel, van, aki feláll egy sörös rekeszre, és úgy beszél a néphez, de van egy sor szituáció, ami talán épp abból adódóan, hogy valamelyest ismerem önt, nehezen elképzelhető az önt szemét illetően, és mégis egy csomó olyan fényképet, és egy csomó olyan leírás olvasok, meg látok önnel kapcsolatban, ahol úgy tűnik, hogy ez a képzetem önnel kapcsolatban hamis volt. <síl> ez mit jelent? Tehát azt jelenti, hogy sok olyan helyzetben vagyok, ami nem elkez, amiről nem amiről hogy... van egy polgármesterrel csinál. lefényképezve, ahol egyébként eleve kellett, hogy egy fotós legyen, ott önök mennek valami naplementében egy utcán, nagyon költői a kép, és van hozzá valami költői szöveg. Az egy pillanatra meglepett, csak amiatt mert egy olyan atmoszférával rendelkezett, amilyen atmoszférával önt nem azonosítottam, de ez ugye csak a mi beszélgetéseben beszélgetése, mert más azt kérdezni, hogy nem akarom-e a drága időt ennél fontosabb dolgokra pazarolni. Hát igen, de az Raposka, ha, ha jól azonosítom a fényképet. Raposka a Szent egy lábánál, egy olyan atmoszférájú falu, amiről azért nagyon nehéz mondjuk industriális képet készíteni, vagy nem tudom hozzám. De én... önnek van fotósa? Igen, van igen. valami munkatársam, nagyon-nagyon régóta. Aki amikor csak teheti, akkor nekem fotózít. Ez azért, azért mondom, amikor, amikor, amikor biztos voltam, akkor nem tudtam vele dolgozni, akkor ő máshol dolgozott, de most is meg tudok vele dolgozni. És az egyik első dolgom az volt, hogy őt, őt visszahívtam magamhoz, amit volt státuszom arra, hogy legyen munkatársam. Hogyan születi? Kiváló fotós szerintem. Tehát azért bejött, nagyon szerepben. Akarja, megmondhatja a nevét is, ez önön múlik. Burgers Zsoltáncillel. Mit te ismerem? Nem rokon a menek a miniszternek, nem a Akkor mégsem. nem rokon, még so. nem rokon a Ez a hármas számú választókerületi tanács önt a választókerületi elnöknek javasolta, jelöléssel egyetértek, aláírás Orbán Viktor. Ennek van története? Különös tekintettel arra, hogy én tényleg semmit nem értek, azt olvasom az újságban, talán ő még érti ezt, mert ugye ez még a szocializmusban volt, ami kabaréban hogy azt írják, hogy a második Orbán kormány közigazgatás és igazságügyi miniszter ez mindig olyan fura, hogy önt mivel azonosítják, nem? Tehát, hogy lehetne uniós biztos is, de nem. A második Orbán kormány közigazgatás és igazságügyi minisztere valószínűleg Veszprém megye egyes számú választókerületében indulhat, és most már csak az a kérdés, hogy ez az egyes számú kerület, ez hogyan viszonyul a hármas számú választókerületi tanácshoz? Hát az egyes számú választókerületben biztosan nem indulhatok, ezt nem tudom ki írta, de az egyes számú választókerületnek, ahol régebb, régebb indultam, tehát ahol 2015 Nem akar felvenni sajtósnak ezt a magyar narancs a szeptember 4-én. Ja, hát ez sajnos kimatott nekem. A lényeg azt, hogy ez az úgy kezdődik, hogy egy... szó szóval róla, hogy ön egyéni képviselőjelként elindul a jövő évi országgyűlési választáson, és a maga részéről vállalná is a feladatot, mondta ön a Telexnek a kötsei polgári piknikre érkezve, és ezt követően van ez a szöveg. Igen. Tehát engem a veszélyben választottak meg ugye 2010-ben és 2014-ben országgyűlési képviselőnek, de... Tekinteszem arra, hogy én kimentem Brüsszelbe, ezért 2018-ban Óvádi Pétert választották meg, és ő az országgyűlési képviselője meg, és ő egy kiváló képviselő. semmilyen formában, jó barátom, tehát semmilyen formában nem, nincsen olyan ambícióm, hogy, hogy ott induljak. Az, hogy indulok-e, vagy nem, az ugye hivatalosan nem elrendezett még. A Fidesz jelöltállítása majd valamikor a a kongresszus után valamikor december-januárban lesz akkor aktuális. Engem amire felkértek az az, hogy Veszprém megyei 3 egyéni választókerületének a választókerületi elnöke legyek. Ez az Ajka, Sümeg, Tapolca térség a Balatonparton Réfülöktől Balatonedericsig, a Balaton felvidéken Nagyvázsonytól Sümegfrágáig terjedő körzet, választókerület, azt Lehet, van, hogy nem figyeltem, és... ha egyébként ön képviselőjelölt lenne, akkor ennek a, ennek a területnek lenne a képviselőjelöltje? Hát ez lenne igen, igen, igen, mivel igen, ennek vagyok a választó területi elnöke. Igen. igen, tehát az nem kizárt, hogyha a Fidesz azt a országos választmányal dönt a jelöltállításról, elnökség, országos választmány, úgy döntenek, akkor az nem kizárt, hogy Fidesz, Á, Fidesz Veszprém, én a Fidesz, 3 hármas egyéni választókerületében élnek, a Fidesz jelöltség. Megkérdezték öntől, hogy ön vállalná-e? Gondolom. Mely? Igen, megkérdezték. És ez hát, elnöké... A párt elnökének pedig jóvá kell hagynia? Igen, igen. Egy igen. személyben? Hát, igen. Az alakszabály szerint a választókerületi elnököt, igen, a választókerületi elnököt, igen, a jelöltség az, ha jól emlékszem, elnökségi hatáskör és az országos választmány dönt végül, ha jól emlékszem. De ebben már nem vagyok olyan vissza. Úgyhogy vissza fog térni abba a pártpolitikába is, amiből az elmúlt időben kimaradt, és amiről azt mondta, hogy nem tudja, hogy egyszer vissza akar -e térni, vagy hogy egyébként a Fidesz akarja-e azt, hogy visszatérjen? Igen, igen. Igen, igen. Bizonyára nem teljesen abban a pártpolitikában, mint amivel nem akarnék, de valójában műfailag igen, A a pártpolitikában, igen. Márha jelölt lett. Mert ez ugye nem biztos. Tudunk olyanról, hogy valaki választókörleti el, elnök, de nem ő a jelölt. Tehát a Fideszben nem szükségszerűen vág egy a kettő pozíció. Ez azért nekem is elnök, de éppen amiatt a rengeteg egyéb elfoglaltság miatt a ami fennáll, hogy, hogy eleget tudok le tenni az ezzel járó kötalom egységet, mert hogy én vagyok előjelő, egyet nem biztos. Ez egy, ez egy nehéz választókerület. Meglátsuk, hogy kollektív bőcsösségben vagy. Nincs wishful thinking, azt kérdezem Öntől abból adódóan, hogy az már néhány évet eltöltött ebben az országban, hogy egy esetleges ellenzéki győzelem esetén mind abból a címből, amivel ön rendelkezik, mi maradna meg. És ha azt kérdezi, hogy én ezt miért kérdezem, arra nagyon egyszerűen tudnék válaszolni, imád az ismerettségünk alapján, azt kérdezem öntől, hogy ha vajon, ha netálán, ne talán Isten adja, vagy Isten adja, megfelelő rész aláhúzandó, nyerne az ellenzék, akkor több ideje lenne a családjára. <gül> Hát ez és nem a kettő... jogi esetek, tehát most nem a jogi esetek Igen, esete kettő. vagyunk. A kettő nem biztos, hogy, hogy az egyik következik a másikből. Vegyük, hát a kormánybiztosí... vegy, vegyük sorra a megbízatásokat, és vegyük sorra ennek a lehetőségét egy esetleges ellenzéki győzelem esetén. Jó. Tehát van ugye két kormánybiztosú megbízáson. Ezek automatikusan megszűnnek a kormány megbízásának megszűnése esetén. Tehát ezek biztos, nem maradnának. Arra viszonylag kevés esélyt látok, hogy a ellenszégi kormány úgy gondolná, hogy annyira jól néznem a munkámat, hogy felkérjenek kormánybiztos. Tehát ez a kettő kormánybiztosi megvizetésnek színű. A, a főállásom az ELTE Állami és Jögtudományi Karának politikatudományi útérletében van. Ez nem színűs meg. ez 1997 óta van az ELTE-n, azelőtt ugye az akkor Kidokási Közösségtudományi Egyetem mai koruműszem voltam. Tehát ez ellenzik időben is, ez a volt. Az nagyon-nagyon rossz világ lenne, hogyha egy választási vereség miatt ennek a állásnak is meg kellene A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen vezetem az EU-s Kutatóintézetet. Én úgy gondolom, hogy ez sem szűnne meg. Ha valaki kíváncsi az intézet tudományos teljesítményére, akkor keresünk a honlapján. Láthatja, hogy Semmi politikai, ilyen pártpolitikai politikai, vagy politikai ö, kapcsolat vagy felhang nincs. Ez egy pucsató intézet, ami Magyarország és az a Európai Unió kapcsolatában nem Én szerintem ez nem szűnik meg. Van egy egyetem. egyetem kuratóriumának az elnöke vagyok. Hát ugye ez, ez nagymértékben függ attól, hogy az ellenzéki pártok mit akarnak az egyetemi kuratóriumokkal. Ezt el tudom képzelni, hogy egy törvény módosítása vagy egy új törvényel megszűntezik ezt a konstrukciót, és attól ez megszűnik. A nemzeti laborok nemzetközi tanácsadó testületének elnöke vagyok. Ez nem is tudtam, ez micsoda? a nemzeti laborok. A Innovációs és Technológiai Minisztérium által létrehozott kutatóhely, tematikus kutatóhelyek uh -huh. állózat. Ezek egyetemi kutatóhelyek uh -huh. az országban, és ennek van egy nemzetközi Tanácsadó testülete, ami a TIRI nemzetközi úgy külföldi tudósokból álló uh -huh. tanácsadó testület, és ennek vagyok én a felkérő uh -huh. elnöke. Ezt könnyen elkezeltőnek hogy ez megszűnne, és vagy mások jönnének, vagy a ezt is. A Balatoni Fejlesztési Tanács társelnöke vagyok, mivel a kormány által delegált társelnök vagyok, ezért Biztosnak tartom, hogy ez megszűnne, és valaki más értezne a helyemre. Az európai polgári kezdeményezés Magyarországi megkövete vagyok. Ez szerintem nem szűnne meg, az az Európai Bizottság egye ezt a megbízást. Egyébként próbónó, tehát ingyenes csak az érdeklődők számára, és szerintem ez nem szűnne meg az által, hogy és most hívta lenne okay, Egy olyan kérdést teszek föl, amit ha nem ön lenne az, akkor nem biztos, hogy megengednék magamnak. Önnek egyébként az állástalanság, önnek és családjának természetesen, ha tetszik, akkor a családjának és önnek okozhatna-e bármilyen munkahelyi válság vagy munkaválság existenciális problémát, vagy ön ezen már túl van? Hát, ha nagyon hosszú ideig tartanak, akkor, akkor okozhatna existenciális válságot természetesen Munkahely, tehát nekem nincs olyan vagyonom, ami munkahely nélkül egy munkanélkül eltartana, de, de fogalmazunk úgy, hogy a, az egyik munkahelyre sökkentett életben tudnék lenni anyagilag, lelkileg nem tudom. Hogy ez. Tehát én nem vagyok munkamániás, de. Már el tudnám foglalni magam végül, is el tudnám foglalni magam szerintem. Tehát most nem akarok nyafogni. Igen, rendben Nem nyafogna, hogy nem munkamániás. Ha most látna a tévében, akkor látna, hogy ingattam a fejem. Um, azt kérdezem Öntől, uh, hogy milyen mértékben fogalmam nincs, követi a hazai belpolitikai eseményeket, nem muszáj mindent uh, olvasni, akkor, amikor az ellenzéki miniszterelnök jelölte, ki ilyen svunggal, ki olyan svunggal, de beszél 2010 utáni, 2010 előtti igazságtételről, mert hogy egyébként az elszámoltatás elmaradt, van-e olyan dolog, amit nekem az orromra kötne, és ezáltal még néhány embernek, aki követi a beszélgetésünket? Én figyelem most már a belpolitikát, most már ugye meglehetősen jól informált is vagyok, hiszen itthon vagyok, Brüsszelben. Amikor Brüsszelben voltam, akkor volt inkább igaz az a helyzet, hogy ugye figyeltem a magyar politikát, de, de információ csak, csak szűrtem, vagy, vagy kevésbé síring jutott el hozzám, úgy igyekszem mindent olvasni, ami, ami a jönhatókörönbe kerül. Ez a az elszámoltatás kérdés, ez, ugye ez kezd egy örök örök témájával válni a magyar politikának. Ha jól emlékszem, akkor 2002-ben jött az első ilyen ötlet a szocialisták részéről, és akkor, akkor hozták akkor létre először. először. Így van az elszámoltatási, talán kormány, államtitkár kormány biztos volt kell elászett. nem emlékszem már pontosan, de ő kifejezetten elszámoltatási feladatokat látott el, teljes sikertelenséggel, ha jól emlékszem, sem egyetlen ügyet sem tudja sikerezni a bíróságot És uh, 2010-ben valóban a Fidesz is mondta az elszámoltatást, ha valaki utána az én emlékeim szerint, én soha nem mondtam ezt, mivel akkor is rizikósnak éreztem uh, olyan regény, remény, remény, reményeket vagy vágyakat támasztani, amiket fogalmazik, hogy regényekké válnak, tehát a... Az de azt kérdezem időzület. Öntől, hogy az igénynek a felmerülése, egyáltalán az igényt, azt érti-e? Vagy ez valójában egy politikai eszköz? Hát, ez, ez hát egy politikai eszköz, amire van igény. Tehát a kettő összefügg, ugye nem csak nálunk, de hát, hogyha megnézi a más országokban, Nikola Szárközi ellen, ugye a én ezt figyelj, Szárközi... meg, hogy kiinduljak magamból. Én egy prepotens alak vagyok, de egy csomó igazságtalanság ért, eh, amiről szerintem én nem tehettem, és maximálisan igazságtalanul jártak el velem szemben. Ha megkérdez, hogy bennem van-e bármilyen vágy, hogy ezt jogilag vagy morálisan, azt nem tudom, hogy ezt utóbbit hogy lehetne megtenni, megtoroljam, akkor erre azt tudnám mondani önnek, jó, lehet, hogy korábban volt, de a korábbi énemmel akkor ezután nem semmi nincs. Igen, de nem mindenki fiala. Tehát nagyon sok olyan ember van, aki Akiben dolgozik a sértegettség, akár indokoltan, akár jogoltan. Jó, csak abban gondoljam olyan... bele, hogy az én ismeretségi körömben van olyan, nem a Fideszhez tartozó, de egyébként magas beosztásban rendelkező valaki, akit ugye nyilvánvalóan a Fidesz apparátusa nevezett ki, akiben nem amiatt van félelem, hogy ő bármi rosszat tehet, hanem az, hogy egyébként a vele szemben való esetleges eljárás mennyi ideig tart, az milyen egzisztenciális válságot okoz, azt milyen idegállapotban fogja elviselni, és én miközben saját magamból kín indulva lehetetlennek tartom az egészet, őt hallgatva mégis teljesen megértem, nem tudom megnyugtatni, nem tudom azt mondani, hogy ez nem lesz, csak azt mond, tudom neki mondani, hogy mindent elkövetek annak érdekében, hogy az ő lelkét ápoljam, miközben az egészet nem azért mondta el, hogy én ápoljam az ő lelkét, de valójában meglepődöm. Igen, de nem utolsó sorban éppen ezért mondják azok a politikusok, hogy szükség van elszámoltatásra, meg a csuklóján fog kattanni a bilincsben, nem tudom, hogy a gyengébb, fogalmazunk hogy gyengébb lelkiállapotú emberektől még jobban elbizonytalanodjanak, pánikba essenek. Ez szerintem ez egyszerűen ilyen az ellenfél harci morájának gyengítése. Részben, persze biztos van, aki részéről lesz szándékos, aki tényleg úgy gondolja, hogy xy börtönbe kell csukni, sose szabad kiengedni onnan, vagyonát el kell kobozni, nem tudom, én, meg kell alázni. Nem én. De egy része számára ez szerintem csak. Csak lélektani adó Valójában az a kérdés, hogy ennek megvan-e a jogi alapja? Valójában az, igen, és az esetek többségében, most nem tudok itt konkrét ügyről beszélni, de abikről általában beszélnek, hogy valójában nincs jogi alap, politikai felelősség jogi felelősségként való bemutatásáról van szó. Tehát a, én is számtalanszól találkoztam annak idején, akár ellenzéki politikusként, akár közigazgatási és igazságügyi miniszterként olyan kérdések, hogy, hogy lehet az tűrni, amit X és Y tesz az országgal, miért nincs már börtönben ez az ember. És ilyenkor nagyon nehéz elmagyarázni, hogy ami politikailag botrányos, vagy éppen is politikailag bűncselekménynek tűnik. Azt az jó kíván nem. Hát kérdezem azt, meg nem kell, egy konkrét példát mondjon, de van egy sor történet, ahol az ember kénytelen politikailag együtt tartani a többiekkel, miközben neki külön véleménye van. Létezhet-e olyan szituáció, ahol ön akár a regnálás, akár alatt, akár a regnálás után kifejezi a külön véleményét, miközben nem határolódik el saját pártjától? Én úgy gondolom, igen. De ez, ez sok esetben a nyilvánosság előtt úgy jön le, hogy... én... Oké. Okay. Ezt, ezt én értem. Tehát ennek igen. egy része nem is kell, hogy a nyilvánosság tudjon róla. Abszol... Ja, úgy, úgy mindenképpen. Úgy, ó, ez sokszor előfordul Miután persze. mozaik szerűen beszélgetünk az idő rövidsége, meg hát ez iszonyatos mennyiségű téma okán, nem bírom nem megkérdezni ezt a lengyelországi... Igen, igen, igen, igen. Nagyon fontos. Nagyon fontos dologról van szó szerintem. Az egész Európai Unió jövője múlhat ezen, hogy ez a, ez a mostani konfliktus, ez hogyan, hogyan futja ki magát, vagy hogyan alakul. Mert, mert egy olyan alap pilléréről, vagy olyan alapelvéről van szó az európai integrációnak, Amely valóban ott se veszető. Ott szól a, a portfólió címe, csak én ugye szoktam, meg, meg szoktam említeni azokat az orgánokat, amelyekre hivatkozom, de illetve a címadásról van szó, mert a téma ugyanaz. Súlyos döntés legyen az EU-s alapszerződés egyes pontjai összeegyeztethetetlenek az alkotmányjal, mondta ki az alkotmánybíróság egyhangúan ráadásul. A Lengyel Alkotmánybíróság alkotmány ellenesnek ítélte az uniós alapszerződés egyes pontjait. Az Európai Bizottság szerint súlyos aggályokat vett fel a döntés és fenntartják, hogy az EU-s jogállal nemzeti fölött. Ugyanakkor nincs semmilyen szervezet, amely a kettejük közötti vita ában eljárhatna. Hát igen, illetve az Európai Bíróság lehetne, amit viszont nem ismer el, nem fog elismerni a Lengyel Alkotmánybíróság döntéshozó fórumnak ebben az esetben. Ugye a kérdés az, hogy a, miközben az Európai Uniós szerződések elismerik az innenvezett alkotmányos identitás, a tagállamok alkotmányos identitását, ami azt jelenti, hogy minden tagállamnak joga van, és érinthetetlen joga van ahhoz, hogy olyan alkotmánya legyen, amely a nemzeti hagyományainak megfelel. Ugyanakkor az Európai Unió jogot formál, legalábbis hogy mondjam, alapelvként az uniós jog, Elsőségére a nemzeti joggal szemben, a nemzeti joggal szemben, bocsánat, ami azt jelenti, hogy ha a nemzeti jog és uniós jog ütközik, akkor az uniós jognak van elsőség, annak unie. Ezt viszont, Ezt viszont egy bírósági döntés mondja ki, és tulajdonképpen az elmúlt 50 évben, ezt 60 évben lassan a tagállamok úgy tartják tiszteletben, hogy, hogy tulajdonképpen egy bírósági precedens alapján alakult ki ennek az alapját, a tiszteletet. Ez egy bonyolult, nagyon bonyolult kérdés, és politikailag nagyon jelentős. Hát ez a teljes struktúrát feldönteti. Mit víziónak? A jelen konfliktus kért. Igen. Nagyon kicsit tanástalan vagyok, én azt mondanám, hogy van egy rossz forgatókönyvem, ez az, hogy, hogy Lengyelországgal szemben az Európai Bizottság eh, teljes fegyverzetben lép fel. Azt látom, hogy az első reakció az eszelét mutat. Ugyanakkor én nem nem, tartanám, nem nem tartom valószínűleg, hogy Lengyelország, ugye néhányan már az viszonya, hogy akkor Lengyelország ki fog lépni Igen. az Európai Unióból. Én, én ezt még továbbra sem tartom valószínűleg. Szerintem egy lassan elmérgesedő konfliktus újabb, jelentős fejezetéről van szó. Nagyon nagy kérdés az, hogy, hogy más országok ebben a, ebben a vitában hogyan fogalnak állni. Nagyon konnyolát osztán... fogok fogalmazni, és elnézést kérek a tanártól, vizsga esetében legfeljebb a kettesért indulnék. Németországban volt valami hasonló, de nem tudnám megmondani, hogy az mennyire volt hasonló, vagy tévedek? De a Kátszóei Alkotmánybíróság... A szövetségi alkotmánybíróság kimondta, hogy, hogy az európai, az uniós jog bizonyos tekintetben nem sértheti a tagállamok szuverenitását. Ez, ez nem lehet. Felszük. De ez egy olyan ami efelé mutat. Efelé mutat. A lengyel alkotmánybíróság döntése... Általánosabb és határozottabb, Igen. mint a német szövetségi akadembíróság. Ugye ennek azért van Igen. jelentősége, mert az egyik ugye egy alapító tag, a másik pedig ugye velünk együtt együtt ment. Igen, átfogalmazhatom így is ilyen de valóban ennek is jelentősége van. Ráadásul itt jön szóba az, hogy, hogy Lengyelországnak azért vannak egyéb politikai jellegű konfliktusai is az Európai Bíróságnak, Igen. és erre rakódik rá ez az újabb réteg. Tehát fokozatosan alakul ki egy olyan kép, vagy egy olyan pozíció Lengyelország kapcsán, hogy Lengyelország nem fogadja el az Európai Unió alapértékeit, ami, ami ugye az egyik legsúlyosabb látpont lehet egy tagállammal szemben. Hát igen, itt, itt ugye e tekintetben Magyarország is ott van a sorban, mert ugye ez az ország is a vezetését tekintve máshol gondolja az alapértékeket, mint amit az Unió kifejez, e tekintetben úgy tűnik, hogy itt nem a megengedő magatartás nyilvánul meg, hanem az, hogy amit én megengedő magatartásnak gondolok, abban te is legyél megengedő, ezt meglehetősen uh, furán szemlélem, de hát uh, itt most nem nagyon érdekes, hogy én ezt hogy élem, megfüggetlet, hogy a hozzáállásomat jellemzi. Igen, ezért mondom, hogy szerintem az is nagyon fontos, hogy az egyes tagállamok hogyan foglalnak állást ebben a kérdésben, mert ha, ha Lengyelország egyedül marad, akkor szerintem ez az ügy ez, ez egy, egy személyes konfliktusként fog lerendezni, fegyelmi ügyként fog lerendezni, fogalmazunk így. Ön látja, hogy Magyarország ez ügyben egyébként fel akar zárkozni Lengyelország mögött, vagy nem látja, vagy nem akar róla beszélni? Nem látom, de nem tartom kizártnak. Jelen pillanatban nincsenek olyan jelek, de a Magyar Alkodmánybíróságnak is voltak korábban olyan döntései, Amelyek, amelyek némi fazonigazítással beilleszkedhetnek ebbe a, vagy nem konkretizálással beilleszkedhetnek ebbe a trendbe, és, és elképzelhető, hogy, hogy lesz egy, tehát vannak azért más országok is, amelyek nincsenek meggyőződve arról, hogy az uniós jog primátusa, vagy általában ez a fajta uniós intézményrendszer építés, ez, ez annyira jó lenne, Dánia, hogy említsek valamit például, Dánia is, meglehetősen erősen, Nemzeti szuverenitást védő ország, az északiak általában ilyenek, tehát Svédország is. Jó látom akkor, hogyha ez egy ház lenne, akkor ez egy statikai probléma már, pedig a statikai probléma akkor az egész ház sorsát érinti, tehát ez nem igen. egy lényegtelen kérdés. Igen, igen, ezért, igen. ezért, ezért mondom, hogy az, hogy De azt, ahogy el... az Európai Unió hadai közelítenek a határhoz? Hát az Európai Bizottság első, mondom, reakciója, az egy nagyon határozott, ami tegnap kiadtak egy közleményt, ez egy nagyon határozott reakció volt, hogy már pedig a bizottság mindenképpen érvényesíteni fogja az uniósok elsőbségét. Valójában ugye erről van szó. Az uniósok elsőbségét a nemzeti joggal szemben. Ez egy mozgósítás. Igen. Azt árulja nekem, hogy akkor, amikor csatlakozik egy tagállam elnézést a tájékozatlanságomért, akkor e tekintetben tesz valamilyen elvi nyilatkozatot, vagy nem? Hát ezért speciális ez a probléma, mert egyébként a szerződésben foglal az rendelkezések elfogadásáról igen, tehát ezeket elvállalja a De akkor hol van a, hol van a rendezetlen terület, ami ezt lehetővé teszi? Az, hogy ez precedens. Ez nem, ez egy bírói döntés alapján Á. kialakult gyakorlat. Ez nincs benne szerződésben, nem mondják ki a szerződések. Egyik szerződés sem, hogy az uniós jog elsőséget élvez a nemzeti joggal szemben, hanem az Európai Bíróság egy 1963-as döntése mondta ki első, első ízben, hogy az akkori nevén Európai Gazdasági Közösség egy jogközösség, amelyben a közösségi jog rendelkezései elsőséget élveznek a nemzeti joggal szemben, hogyha az ütközik. Ez elsősorban a piacra vonatkozott akkor, az akkori nevén közös piacra ma az egységes belső kihetetben. De általánosan használják, és általánosan elfogadott, és hallgatólagosan elfogadott fogadjuk, fogalmazunk így. És ez a, ez a mondtam, ezt a, gyeng, ez a gyenge pontot találta meg a az tulajdonképpen, hogy nem mondhatják erre azt, hogy szerződés-szegés, azt, azt mondhatják, hogy uniós sérelme, de azt is indokolni kell, bizonyítani kell, és az is egy kemény politikai vita. Ez egy nagyon érdekes konfliktus, ami most van kibomlóban itt az Európai Unióban. Egy utolsó kérdést engedjem meg, ami nem provokáció, bár annak hangzik. Árulja el nekem az, hogy a Fidesz nyerje a 2022-es választásokat az egy tízes skálán, az egész életét figyelembe véve, a hétköznapokat beleértve, alapvetően a hétköznapokat beleértve. Nem mint egy fideszes politikustól kérdezem, bár ugye joggal kérdezhet vissza, vagy akkor kitől kérdezem, Navras is Tibortól kérdezem, aki fideszes politikus is, apai is, meg sok minden más, Uh, egy 10 skálán önnek mennyire fontos? Ma a 2021. október 8-án pénteken 6 percen 8 után. Hogy a Fidesz nyeri -e meg Hogy a, a Fidesz -e meg, igen. Azt mondom, hogy 8-as, 9 es nem kérdezett vissza. Viszont hallásra. <hállás> <hállás> Viszont hallásra kell. Önök most egy támogatott beszélgetést fognak hallani, ahol a támogató fél, önkormányzat. Jó reggelt! Jó reggelt! Nem mondom, hogy hiányoztál nekem, de kifejezetten örülök, amikor azt írtad, hogy szuper, amikor írtam, hogy péntek 8.04 elnézést a három perces késésért. Um... Ugye zuglóhoz a legkülönbözőbb kötődéseim vannak. Ugye már eljópofiztam eljó ma egyszer, hogy nem lakik ott a nagymamám, de ott lakik a barátnőm. Ráadásul ideiglenesen oda vagyok bejelentve, ott dolgozott az édesapám, az Uzsoki Kórházban, és hát egyéb dolgok is oda kötnek, ides-tova, most már nem tudom, hetedik vagy nyolcadik éve dolgozom együtt, vagy dolgozom, nem tudom, együtt nem tudom, mi a megfelelő kifejezés a zuglói önkormányzattal. Engem lelkileg, és nem csak lelkileg, nagyon megviselt a hatházi Tócsaba ellentét. Elsősorban azért, mert olyan módon kellett nekem pártatlanul megnyilvánulnom, tök mindegy, hogy mások ezt hogy ítérték meg, ami a saját lelkiismeretemnek megfelelt. Tehát, hogy az ember azt tudja elmondani bárkinek a győzelme, vagy bárkinek a veresége esetén, hogy úgy járt el, ahogy megkövetelte tőle a haza, és miközben nem tudom magamat ez ügyben elmarasztalni, mások tettek rá bátortalan kísérletet, magát a végeredményt szemlélve nem tudom azt mondani, hogy nem mondom, hogy sérültem annyira, mint a Tócsaba, mert nyilvánvaló, hogy aki így kell, hogy visszavonuljon, vagy önként így vonul vissza, ő vesztette a legtöbbet, bár lehet, hogy Zugló is vesztett, de ezt az egész folyamatot, ami egyébként. Tehát, hogy mondjam, ha röviden akarnám mondani, akkor azt mondanám neked, Csaba, akkor is, ha nem értesz velem egyet. Hogy ez ugye annak idején a szüleim, ha volt az almában egy rohadás, akkor azt úgy kivágták, és akkor azt mondták, hogy ezt nyugodtan megeheted. Az én zuglóval kapcsolatos képemből most nagyon nehéz lenne ezt úgy kivágni, hogy egész zuglót ne érintse. Igen, lehet, hogy hasonló talán nem volt a legjobb. Tudod, de... rossz, de ugyanakkor őszinte volt, Csaba. Igen, a következő. Nyilvánvalóan az eredmény az eredmény, és ezt követően nekünk az a dolgom a zuglóban, hogy segítsük 6 átkos választási győzelmét, szerintem ez a legfontosabb mondat. De az valóban szerencsésebb lett volna, hogyha azok a sárdobálások nem történtek volna meg, amik meg történtek, Jó, Csaba, hiszen a így a, a Az A, a sárdobálás, a ami történt, az nem Tóth vonatkozott, az vonatkozott rád, az vonatkozott a zuglói önkormányzatra, tehát itt nem a, a Tóth kiválásával ez a történet nem oldódott meg. Legfeljebb a téma kevés. Az én emlékezetemben nagyobb mértékben van benne, mint ahogy egyébként a köztudatban most ott van. De pontosan tudod, hogy miről beszélek? Igen, nem hagytad kifejteni. Bocsánat, valóban a sárdavállás. A sárdavállás az mindegy, hogy milyen irányból történik. Szerintem helytelen. Politikai előnyöket az én nézésem szerint úgy kell szerezni, hogy valaki jobban másik. Ráadásul hát. ezt az etikai kódex elvileg kimondja. Így van. Én amit sajnálok, és ezt javasoltam utólag is, hogy legyenek kivizsgálva az ilyen típusú események, tehát hogy legalább mi választóként tisztán láthassunk ügyekben. Mert megtörtént a sálltobálás, annak lett egy politikai következménye, egy választási eredménye, viszont mi választók továbbra sem tudjuk, hogy kinek volt bizonyos ügyekben igaza. Én mondjuk tudom, hogy az önkormányzatnak volt, amikor egy állítás szerint mi gyakorlatilag el akartunk valamit, titkosan vagy van adni valakinek. Hát ugye ott egyértelmű volt, hogy semmilyen süttyomról nem volt. De mégiscsak az lenne a közélet tisztasága érdekében az egyik legfontosabb dolog, hogyha utólag megkésve is, de ezeket a tisztázó vizsgálatokat, vizsgálatokat el kell végezni, annak érdekében, hogy a választó pontosan tisztával Meg legyen az küzdeni a... küzdeni a telefonoddal, mert hogy uh, iszonyatosan hullánzik a hang. Akkor megpróbálom. Most jó. Na, szóval, szóval a közélet tisztasága és az általatotóság érdekében véleményem szerint utólag is el kell végezni azt a munkát, amivel a választók utána hozzájutnak ahhoz a képvesztet, kérem, voltak az egyik be az a virasság, a másik az a ebből levonjuk a konzekvenciát. Mert a bizalom a másik legfontosabb összetevői az ellendék együttműködésnek. Nyilván nekünk az előválasztás az egy, egy nagyon lelkileg megterhelő folyamat, bárhol az országban, ahol több jelölt küzdött egymással. Továbbra az egy, az is egy a telefonnal. Igen, most talán jobb lesz, de átaláltok egy másik üzemmódra egy pillanat. Most hátha jobb. Szóval mindenképpen egy lelki folyamat maga az előválasztás, és ezt a lelki folyamatot nem könnyítették az ilyen típusú személyeskedések, viszont a közélettisztaság és az ellenzéki együttműködés érdekében Szükség van arra, ha utólag is, de legalább lássunk tisztán. Ez az általános és konkrét véleményem, tehát én azt szeretném, hogyha minden olyan ügyben lefolytatódna a vizsgálat, amelyet az előválasztás hozott felszínre, és nem csak az előválasztás időszakában, bármikor. Hát ugye van egy határci együttműködés. Ez a koalíció az ország számos településén már most is működik, tehát nem, nem a kormány koalíciójaként, hanem egy adott település koalíciójaként. Zuglóba ugyanígy és ennek a, ennek a koalíciónak a békének a megőrzése érdekében szerintem fontos az, hogy tisztálásunk és tudjuk az igazságot. Én ezért az nagyon eltörkéletlen vagyok abba, ha utólag is, de ezek a tény tisztázások történjenek. Jó, meg. Hadd legyek Mint ahol én már két, év, bocsánat, én két évet tettem arra, már, külön ki térni, hogy... hogy hozzuk létre azt a hat párti egyeztető fórumot, amelynek a vizsgálatának az eredményét mindenki tudomásul vesz. Jó, figyelj amit én akartam kérdezni, kérdezni, azt, kérdezni azt, azt, azt pár perccel későbbre tolom. Amikor ezt javaslatot tetted, milyen konkrét ügy volt, és mi volt az elképzelésed, ami egyébként nem jött létre? Éppen, éppen Kispest ügyben támadták a jellegi polgármestert, és polgármestert, ahol kívülről nagyon nehéz megítélni, szinte lehetetlen, hogy kinek miben van igaza, vagy nincs igaza. És én azért tettem ezt a javaslatot, hogy például a Kispesti ügyben lehessen egy tisztázó vizsgálatot elvégezni, tehát hogy ne egymásra vádaskodjanak a pártok kétviselő, mert láthatóan pártok szerint különültek el a vélemények, aminek pedig csak az igazság körül lenne szabad eltöntölnie. Tehát ez volt a kiváltó, aztán ez nem történt meg és hát látszik, hogy az előválasztás meg hozott sok mindent, ahol inkább politikai vélemények ütköztek. Meddig jutottál e, a... ebben a történetben, amikor ezt a struktúrát értelhet akartat hozni? Hát a többszörös felvetéség, de aztán valójában hmm. nem jött létre. Nem egy rossz ötlet, most mondhatnám, rég beszéltünk, így aztán könnyű lenni a konfliktusokat, csak most kezdem, hogy ki sem néztem volna belőled, mert egyébként némi naivitásra val, de ugyanakkor nagyon praktikus. Csak ugye pontosan. Nem, tudok, ad... nem tudok más jobb eszt. Uh, ugye pontosan azt a politikai haszonszerzést iktatta volna ki, amire úgy tűnik, hogy az ellenzéki pártoknak egymással szemben is igényük van. Hát ugye ez egy régi kampánystratégia, hogy járdad be az ellenfeledet. Ez a marketing tankönyv politikai marketing Hát illetőleg nem tanköny. kell, hogy lejárás, de elég, hogyha hagyod, hogy más lejárasson. Hát első fejezetem mondjuk elég Igen. mondani az amerikai demokrata előválasztásokra, hol. Egyébként vérremenő küzdelmeket folytatnak, mindenféle bugyikat vesznek elő, meg egyéb ruha eszközöket. Tehát, hogy egészen alpári szinten megy le az amerikai elnökválasztás, adott egy párton belül is, nemcsak az elnök, a képviselői jelöltek választás, a szenátor választás. Aztán valahogy utána ennek megtalálják a közös nevezőjét, de nyilvánvalóan közben emberi kapcsolatok sérülnek, és ez egy ilyen kielezett helyzetben, mint ami Magyarországon az ellenzék versus kormány van, itt most kevésbé fér bele, Aztán a el kell ha nem beszélgetnénk így, például sose tudnám megkérdezni. Próbálj őszintelen, de ha hazudsz, akkor se fogom tudni rábizonyítani az ellenkezőjét. Ugye ezekben a science fiction- Bocsánat, csak azért, azért álljunk meg egy szóra, mert ez az egy, amit a családomban se tűrök. Várj, eh, nem, a nem, nem, gyerekek... nem Bocsánat, tudom. csak mit. a gyerekeknek is mindig azt szoktam hogy ne hazudjanak, mert az az egy, amit nem tűrök el. És ha most egy kicsit ilyen viccesen közelíteném, mert azért jó, hogyha az ember mindig igazat mond, mert nem kell megjegyeznie, hogy kinek mit mondott. Oké, okay, rendben van a kérdés, arra vonatkozik, hogy a Schwarzenegger ezekben a Terminátor filmekben bármilyen sérülés szenved, az valahogy kiavítja a fantasztikus, nem tudom, gépit genetikájából adódóan. Te mennyire vagy egy sérült ember függetle attól, hogy nem látszik rajtad abból adódóan, ahogyan egyébként politikai ellenfeleid, vagy nem is politikai ellenfeleid, hanem pártársaid eh, okoztak neked sérülést eh, alap nélkül, amit itt most nem fogsz konkrétan megnevezni, de ezzel együtt te egy alapvetően sebesült, vagy egy alapvetően nem sebesült, vagy egy alapvetően sebesült ember vagy, aki egyébként képes túltenni magát a sebesülésein, ami egy olyan képesség, azért, ami azért nem mindenkit jellemez. Alapvetően egy egészséges embernek tekintem magamat. Élesatám egyébként ebben nagy segítségemre volt és van. Mindig elmondja, hogy egy politikus megsértődik, és nem képes ezeket a személyes érintettségeket kezelni, akkor nem alkalmas politikusnak. Tehát én Egyébként a, a magánéletemben is, ha haragszom, akkor nagyjából ez egy két-három percig tartó folyamat. Utána tovább lépek és elfelejtem, és nekem másnap már eszembe se jut, hogy haragudtam valakire vagy egy adott szituációra. Ez egy viszonylag jó adottság azt gondolom, hogy az életbe segíti, hogy nem ragadok le konfliktusokba, nem ragadok Jö, de le hadd ki magamból, be. az én műsorom is magamból tudok indulni. Én nekem volt egy csomó olyan sérülésem, amire azt feltételeztem alappal, alap nélkül, hogy én azt tisztázni fogom tudni azzal, aki ezt okozta beleértve, hogy ő érzékelte, szándékosan tette, nem érzékelte, elnézést kér, vagy érzé, nem, érzékelte, de nem kér elnézést, az összes variáns nem fogom elmondani. De te azt, amit egyébként így át kell, hogy éljél, és nem csak te, hanem az általad képviselt szervez benned mekkora igény van arra, hogy ezt azzal az illetővel, aki ezt okozta, tisztázzad, mert egyébként, ha szembe jön veled, és ezt nem tisztázzátok, akkor nem biztos, hogy képes leszel olyan tárgyilagos lenni, amit egyébként a foglalkozásod megkíván tőled. Én mindig a tisztázás hívén vagyok, tehát, hogyha van egy helyzet, akkor én szemből el szoktam mondani az agrájamat, a kifogásomat, de ahogy mondtam, ezek után én tovább lépek. Ő csak árul, de a neked a héten vettem. volt egy találkozód a Hadházi Ákossal. Ott például tételesen tisztáztatok-e olyan dolgokat, amelyek menet közben felmerültek, vagy csak azt tisztáztatok, amit fogalmam nincs? Nem, minden tisztáztunk. Tehát minden, minden kérdésben a korábban felmerült kérdéseket tisztáztunk. Mondhatok egy példát, hogy Ennek... például szóba kerültek? Hát nyilván szóba került az a támadás is, amit az önkormányzat ingatlan értékesítésével kapcsolatban ő tett. Nyilván abból adódott, hogy nem tudott minden információt, nem fogalmazott pontosan az adott ügyel kapcsolatban, és ennek lesz majd egy írásos nyoma, ahogy ezt közösen korrigálni fogjuk. Tehát ez például egy kimondottan pozitív pozitív megközelítés, hogy képviselőként vagy politikusként az embernek időnként, ha téved, akkor, akkor muszáj korrigálnia, és ebben az Ákos úgy tűnik, hogy partner és képes és két korrigálni azt, amiben hibázott. A tényekkel tudtad meggyőzni? Hát uh, mi <laughs> Oké, okay, nem mond, Szokták mondani, hogy a tények magas dolgok, de, ne, ne, ne. nem én állítom őket elő. Um, de voltak egy más történetek is? Úgy általában, vagy konkrétan? Hát vagy konkrétan, korábban? konkrétan. Már Ákossal? Igen, persze. Ákossal? Igen. Hát Neked ö... már csak így Ákos? Hát ö, nekem korábban is Ákos volt, Igen. mert hogy ismertem személyesen. Bocsánat. Sőt, egyszer, amikor egy parlamenti büntetés kapott, akkor én is utaltam neki jó pár tízzel forintot. Tehát, hogy azért én a politikai munkásságát figyeltem és támogattam. Azt gondolom, hogy igenis, ez egy hiánypótló szolgáltatás. Nem gondolom, hogy feltétlen egy egyéni körzethez kapcsolódó, hiszen az ország egészében üldözi az ilyen típusú jelenséget, és ez helyes. De más, más olyan típusú konfliktusunk nekünk nem volt se korábban, sem jelenleg kivéve az előválasztás során nyilván a választás Jó, Azért Ha én most végig akarnék menni, mint hogy nem akarok, azért számtalan dologról volt szó, hiszen ebben épp úgy benne volt, hogy miért nem volt ellenállóbb a, a, a hivatal és a közgyűlés a Városliget project kapcsolatban, de én természetesen egy egészen... Na, hogy én ezzel nem találkoztam ezzel a véleménnyel. Hát 2000... 2013-ban egyébként az országban és az ügyben elsőként álltunk ki. Egyébként akkor én még, mint fővárosi frakcióvezető, és Tók Csaba a Városliget sarkára is tartottunk egy, egy nagyon komoly sajtótájékoztatót, ahol még az emberek azt se tudták, hogy mi fogja tenni a Városligetben. Értem, de mi már akkor kim a ligetbe amikor még az emberek azt se tudták, hogy mi fogott történni. Szóval ebben én nem találkoztam a kampányal ezzel, ezzel a mondással, de nincs is jelentősége, mert nem ez volt a fókuszában. A Nagyon kampányon. jól beszél, Pontosan arról van szó, hogyha te nem találkoztál vele, vagy találkoztál vele, erre mondtam, hogy ha hazudtál, vagy tehát, tehát, hogy nem kell, hogy igazat mondjál, de oké, okay, visszavonom, rossz, félreérthető egy ilyen szituációban, túl sarkos. De ha én most itt ülnétek ketten, és azt kérdezném tőletek tételesen, ami az elmúlt, tudom is, én x hónapban azért elég sok hónap eltelt történeteit illeti, hogy azokat tisztáztátok-e, akkor ahogy a szövegedből kiveszem, annak a tört része jött elő, mert hiszen abból adódóan, amit a nép lehetővé tette, sor dolognak már nincs jelentősége, miközben én könnyen lehetséges, hogy előjöttem volna vele, igaz, nem is vagyok politikus, nem is vagyok országgyűlési képviselőj abból adódóan, hogyha elhangzott, akkor tisztázzuk már. Én ezt többé-kevésbé jól láttam? Igen, hát ahogy, ahogy fogalmaztam én a többek között az édesapám okán is, én nem folytatok sérelem politizálást. Tehát ha annak a dolognak nem volt jelentősége, akkor én szó szerint elfelejtem, mert hogy nincs jelentősége. És az ember meglehetősen sok információt kell, hogy feldolgozzon a napi életébe, ezért a kell, nem foglalkozunk, legalábbis én így működöm mint ahogy nem őrzök magamba haragot, ellenségesség, ez sem semmi értelme, és csak a saját mentális energiáit kogtatja az ember. Ez, ez egy szerencsés adottság, hogy én így működöm, úgy És azt kérdezem tőled, hogy te mindig pontosan tudod, hogy mi az, amitről megfeledkezhetsz, vagy mi az, amiről nem kell beszélni, mert egyébként pontosan látod a fontosság is a rendet? Hát, hogy látom, vagy a tudattalattim elrendezi, de az eredmény mégiscsak ez. Figyelj, ritka pillanat, így aztán akarod-e, hogy előjöjjek azzal a történettel, amit megkérdeznék, hogy volt-e róla szó, vagy miután így válaszoltál, menjünk tovább? Menjünk tovább, de jo, bármit megkérdeztetek nem, nem, nekem nem, nem, nem, nem, nem érzem azt, hogy most olyasmit teszek. Egyszer még lehet, hogy megkérdezem, de nem esik le a nem létező jeggyűrű, vagy semmilyen aranygyűrű a kezemről, meg tudom tenni. Amit mondtál, nem az én alapállásom, messze áll tőlem, de... Elfogadható. Nem mondom, hogy irigyellek, sok gondtól mentesít téged. Azt de nem tudom, mi lesz 10 órakor. Én, ha veled befejezem a beszélgetést, és valószínűleg elmegy pisülni, nem biztos, aztán felirívom Márkizai Pétert. Hogy mit fognak bejelenteni 10 órakor vagy 10 óra körül a kosút téren lehet, hogy tudod. Én csak körülbelül tudom, ebben könnyen lehetséges, hogy azt mondja hogy Karácsony Gergely még előbbre lép, könnyen lehetséges, hogy visszalép Márkizai Péter javára, könnyen lehetséges, hogy egy ilyen izraeli modellből lesz valami, hogy akkor két évig ő, két évig én, és még számtalan egyéb lehetőség van. De ha tényleg arról lenne szó, hogy visszavonul Márkizai Péter javára, akkor a szocialista párt, amelyben tudom, hogy te nem képviselsz, tehát nem nincsen tisztséged, de attól még büszke tagja, vagyis ezt többször elmondod. Könnyen fog tudni Márkizai Péter mögé állni egészen egyszerűen csak abból adódóan, mert a párt logika és az előválasztás logikája ezt követeli. Igen, hát kimondál egy bővös szót, ami más, tehát másképp kell elmondjam, amit elmondtam volna, az, hogy könnyen, az biztosan nem. Tehát egy, egy kamiont, ami jelen esetben mondjuk a Magyar Párt közössége, azért nem lehet percenként rángatni az irányban, mert adott esetben felborul. De mivel én ennek a közösség tagja vagyok, tiszteletben tartom majd a közösség véleményét, 9 órakor ülésezik az elnökség, és kialakítja az álláspontját. És nagyon őszintén én sem tudom jobban, hogy mi fog történni tízkor, mint ahogy te tudod. Vannak sejtéseink, de tudni nem tudok, és olyanról nem szeretek beszélni, amit nem tudok. Szóval a következő napoknak ez egy nagyon fontos kérdése lesz, mint hogy az is, hogy minél több ember menjen el a második fordulóba szavazni, mert a legitimációját nagyban befolyásolja majd, hogy a korábban közel 630 ezer szavazathoz képest mennyire marad erős a részvétel az előválasztás második fordulójában, és természetesen az is fontos, hogy utána Bármi is az eredmény, de jó szájizzal, jó szájizzal be, tudjunk, be tudjunk csatlakozni a jelölt mögé, és közösen mind a hat párti szövetség győzelemre vinni a 22. áprilisi választást. De odáig még nagyon-nagyon sok feladatot el kell végezni. Nagyon sok sevet be kell tapasztalni, nem az enyémeket, de látom, hogy sok sérülést okoztak egymásnak a politikai egyébként potenciális szövetségesek. Tehát feladat van bőven, de a végső és a legnagyobb feladat mégiscsak az lenne, hogy közös ajánlattal Orbánék ellenében egy jobb Magyarországra tegyünk javaslatot és egy víziót. De azt el tudod képzelni, hogy amit te ilyen világosan elmondasz, az abban a színi előadásban, ami az elmúlt egy héten volt, az inkább elbizonytalanítja azokat az embereket, akik ezt nézik, semmint, hogy azt a logikát követve, amit te megfogalmaztál, és az egy teljesen érthető logika, de csak a tiéd, azt magáinak vallja? Ebben szerintem nyugodtan lehetek egy kicsit nyersebb. Nem hiszem, hogy a hét eseményei segítették ezt a folyamatot. Ezt te most elkezdjük. azt várod egy új Pest Druckertől, hogy átmenetleg a közös cél érdekében legyen Fradi Drucker hogy a b ezt el tud-e érni, szerintem a B-középpel tudni, másképp, másképp, másképp fogalmazok. E, azt egy új festdruckertől, meg egy, egy d meg egy Diós meg egy Gyirmódruckertől, hogy e, elsőként magyarként álljanak közösség. Tudtam, hogy ezt egy fogod mondani, és ebben tévedsz, hiszen a Fidesz is Magyarország. Tehát ezt nem mondhatod. Ez itt, itt most külcsapatok. De, de mondhatom. De mondhatom. Hidd el, hogy mondhatom. E, néztem, a mondom, hogy a, néztem a benzem át, és változást. A kultúrát, hogy a változást a változást akaró magyarok, és nem a gyírmót és a Ferencváros és az Újpest kérdése lesz a Jó, ezt máské, másképp látjuk, de értem azt, amit mondasz, a te mozgásterülete sokkal szűkebb, mint az enyém. Nem irigyellek. Magamat se irigylem, de most valami olyasmi van tőlem elvárva, amit, amire én azt hiszem, hogy képtelen vagyok. Hát leginkább a választókat igénybe, mert a politikusok még talán valamelyest értik a folyamatokat, még hogyha nagyon sok esetben ezek tényleg nehezen felfoghatóak. De egy átlag polgár, aki nem foglalkozik mindennap a politikával, de pontos számára az ország, azok nyilván nem tudják olyan részletességgel, milliméterpontosságra követni a politikai eseményeket, hogy mindent értsenek. És az fontos, hogy a választó, akiért ezek a folyamatok egyáltalán zajlanak, történnek hogy ők meg kell, hogy értsék, hogy mi és miért történik, és ezt a munkát még el kell végezni, mert valóban ma több a kérdés, mint a válasz. Egy pillanatra visszatérve Tóth Csabához, én nem tartozom azok közé, akik abból adódóan, hogy vesztenek, akkor én őket elfelejtem. Ha egyszer volt velük kapcsolatom, akkor is, hogyha egyébként a nép hirtelen kiállít róla egy bizonyítványt, vagy ítéletet, nekem nem szükségszerűen kell. Ugyanezt nem szeretnék ez ügyben, ha szembe jönnek velem ezek az emberek behúzott vállal elsúnyagni, Független attól, hogy közben meg mások hogyan szólnak meg, Sokkal kevesebb információ birtokában. Azt sem mondom, hogy meghalt a király, éljen a király. Uh, uh, Hiller, Istvánt, Kunhalmi, Ágnest, a legkülönbözőbb embereket megkérdezték azon konkrét történet kapcsán, amivel egyébként meg lett gyanúsítva uh, Tócsaba, hogy ezeknek lesz-e bármilyen következménye, és erre Hillel István teljesen logikusan és abból adódóan, amit lehetővé tesznek a jogszabályok, elmondta, hogy adott esetben a választmány vagy egy etikai bizottság mi alapján jár el. És ugye az én műsoromban mondta azt Hatházi ákosi meglehetősen furcsa beszélgetés keretében, hogy ő majd feljelentést tesz Tócsaba ellen, ami azt is jelenti, hogy eddig nem tett. Az, amilyen módon el bántak Tóth Csabával, alappal vagy alap nélkül, az a te kapcsolatodat Tóth Csabával megrengette, vagy sem? Nem, ez érdemben nem befolyásolta. Én egyébként már korábban azt javasoltak neki, és szerintem ebben, ebben lehetett volna többet tenni, hogy nem lehetett volna a levegőbe hagyni így, ahogy van ezeket a vádakat. Tehát igenis szükség lett volna arra, hogy akár menet közben az etikai vizsgálat részletesen kellett volna, hogy tisztázza őt, mert adott esetben akkor az ugrójakat nem, nem befolyásolta volna egy egyoldalú megközelítés. De ez már a múlt, viszont továbbra is én azt javaslom a feleknek, hogy mindenki tegye a maga dolgát, és leginkább az, hogy Tóth pedig majd egy, egy ilyen típusú etikai van mutassa be, és én tudom, hogy be tudja mutatni, de hogy a nyilvánosság számára is már, be, hogy ezek... Gergely nem fogja tudni azt mondani, hogy akkor csak kiállok mellette. Tehát... Karács... Nem, tehát ez a része, ebben az értelemben múlt idő. ház Ákos lesz a hatfárti ellenzék közös jelöltje jövőre, de azért nem csak választásban és politikai klímában kell gondolkodni, azért az embereknek van lelke, és van érzékenység, és nyilvánvalóan ha valakit valakit hírbe hoznak egy negatív eseménnyel, akkor joga van ahhoz, hogyha egyébként ebben vétlen, hogy az igazát visszakapja. Tehát én nem azért, mert hogy bármit lehetne ebbe parálni, azért mondom, amit mondok, hanem azért, mert egy embernek joga van ahhoz, hogy az igazság kiderüljön, és Tóth Csabának is joga van ahhoz, hogy kiderüljön az igazság. Utolsó kérdés, nem mintha hogyha... Már Zai Péterrel fog rövidesen beszélgetni, a fölveszik, hogy van-e bármilyen összefüggés független attól, hogy ezt az összefüggés mindenkit szávolta, de nekem meg kell kérdeznem, hogy a zuglói szocialistáknak új frakcióvezetője lett, ez összefüggésben van-e az elmúlt idők eseményeivel, és hogyha nincs, mivel van összefüggésben? Hát csak annyiban van, ezt én kezdeményeztem, hogy azért egy szimbolikus választ adjunk az eseményekre, mert nyilván valamit politikailag nem csináltunk elég jól, hogyha ez a választási eredmény lett. És nyilván számos kérdés volt, például az a bizonyos sárdobálás, ami ezt az ügyet elrendezte, de azért a politikai következtetéseket ebben az értelemben le kell vonni, és próbálunk valamit a politikánkba másképp csinálni sokkal közérthetőbben, ha úgy tetszik, és ennek mindig egy szimbolikus pontja, hogy személyi változás van egy adott struktúrában, vagy nincs. Ez egy kicsi változás, de remélem, hogy ez kifelé is majd látszani fog, hogy legalább a szándék a korrekcióra megvan. Ez nem személyek ellen, hanem inkább a, a, a politikai közösségnek szóló. Köszönöm a rendelkezésre állást. Ha semmi nem történne egy héten át, amire kevés remény van, akkor is lenne miről beszélgetni egy hét múlva. Kelemes hétvégét kívánok! Köszönöm szépen minden. Jót neked is. Szia. Horvács Csabát hallották, Zugló polgármesterét. A beszélgetést a Zuglói önkormányzat támogatta. Én egyrészt visszahívom, akik kereset, fogalom, hogy ki az, emek Azt aztán felhívom már Készáit. Ebben a sorrendben. Nem hiszem, hogy it, ha felváltanám a sorrendet, az túlságosan jó lenne. Ami sokta, hogy nem lesz könnyű. De már reggel esettünk, csak az nagyobb hajnalba volt. Lehet, hogy a saját telefonomról kéne fölhívni az Fialajános János vagyok, én hívom ezen a másik számon, jó. csak ugye nem a magam én hívom, jó? Tehát jó, most... rendben. Köszönöm. Márkizai Féte? Fialajárnos vagyok. Először is tisztázzuk, hogyan kell kiejteni a nevét. Márkizai. Tehát Márkizai nem, Péter. Igen. Hát akkor mindenki rosszul ejti. Illetve a legkülönböző változatok vannak. Van az ön nevének valamilyen története? Ezt ma már a mai műsoromban másodszor kérdezem. Korábban egy Sátli nevezetű úrtól kérdeztem, hogy az ő neve honnan van, és az ön neve honnan van. Igen. Hát nézze, a családomban, a Egyeneságon, apai világon fölmenném, néven gyulai németek voltak. Építész, aki a gyulai városházát, vagy a németvárosi templomot is építette. De az ő ősei között volt egy Márki család, többek között egy Márki Sándor nevű híres, híres történész, század elsőfordulja, szeged életem, rektora is volt. Ő is ez a rakonság, illetve a Zai család. A Zai család az szintén egy történelmi család, bár a mi Zai fölmenőink tudomásom szerint már nemesi címmel, akkor nem rendelkeztek. De vannak nemesítség is, természetesen, sőt, hát a délapám kapott még nemeséget az utolsó magyar királytól, IV. Károlytól. Ez egy hivatali kinevezéssel járó nemesség volt, mondjuk. Amikor olyan hazatért külföldről evidens volt te, hogy helyett tér vissza, és nem adott esetben a fővárosba? Hát sokáig gondolkoztunk rajta, mert nyilván megélhetés szempontjából a főváros több lehetőséget nyújtott de hál' Istennek megegyeztünk viszonylag hamar a kamara feleségemmel abban, hogy visszatérünk a gyökereinkhez, barátainkhoz, családunkhoz, helyre. És mennyire volt evidens az, hogy nem abban a körben fogja tovább folytatni a tevékenységét, amely alapvetően addig jellemezte önt, hanem politikusként is megméretteti magát. Ugye a megméretteti az abban kapcsolatos, hogy lehetne hivatásos politikus valamilyen tanácsadó vagy aparátusban, de nem. Ön olyan politikai tisztséget pályázott meg, ahova a nép tudja juttatni választás révén. Hát híván én nekem nem ez, megél, ez nem egy megélhetési kérdés volt, én Ezt nem állást állás kerestem. Aló! Mondom, ez föl sem bennem. Nem. Soha. Én őszintén szóval sokkal jobban addig, amíg nem politikával foglalkoztam. De honnan volt az indítatás? Érdeklődés. Nagyon régóta volt a politika és a közügyek a történelem iránt, és mindig éreztem magámban elhivatottságot, hogy bizonyítsak, amikor távolról néz az ember akár üzleti vezetői gyakorlattal egy-egy város működését, akkor mindig vannak ötletei, hogy hogyan lehetne ezt jobban csinálni. <gül> Erre ki hát, külön hát, ki akartam térni, de azt kérdezem, hogy van-e imáron eltöltött kellő időt. Van-e bármi rokonság a kettő között, vagy az csak látszott? Nem, rengeteg azonosság van egyébként, tehát én egy kicsit más szemlélettel vezetem, például hónapeti vásárhelyet is, mint ahogy már Budapestet vezetik az ellenzéki polgármesterek. Nállam nem politikai, hanem. Sokkal inkább gazdasági szempontok a dominásak. Akkor is, amikor kijelölünk vezetőket, kinevezünk cégek élére embereket, de akkor is, amikor a város pénzügyeit rendbe tesszük, és nagyon büszke vagyok arra, hogy milyen mértékben sikerült az adósságot csökkenteni, visszafizetni, azonnal fizetjük a vállalkozókat korábban milliárdos kifizetetlen számla állományt, örököltem meg 5,5 milliárd régi tartozást fizettünk vissza 3,5 év alatt, meg örökölt milliárd volt. Tehát én nekem a gazdaságosság, a hatékonyság az rendkívül fontos, még a város ingyenes buszjáratai is. kevesebbe kerülnek a városnak, mint korábban. Azt álljál ez... nekem, hogy amikor az egészbe belevágott, volt-e víziója azzal kapcsolatban, hogy ez most egy folyamat eleje, és hogy hova tartson? Ez az üzleti életben, ha másért nem, akkor egy üzleti tervformájában megvalósulhat, de annak idején, ott 2019 környékén volt-e 2017 decemberében amikor hosszas -hossz vívódás során, és hát ez egy adventi időszak volt, úgyhogy akkor, amikor elvesztettem az állásomat is, talán véletlenül, talán nem véletlen, pont akkor, amikor eldöntöttem, hogy beszállok a politikába, akkor nagyon sokat vívódtam, Róra temésére mentem, és általában is egy nagyon nehéz időszak volt nyilvánvalóan, de akkor kialakult bennem az a megbízodés, hogy úgy, ahogy akkor fogalmaztam egy alkalommal, hogy akkor lelki személy előtt meg egy kivilágított autópálya, és ennek a végén ott volt az, hogy hogyan lehet Magyarországot felszabadítani, hogy hogyan tudunk... Felszabadítani mi alól? Egy korrupt diktatúra alól, amely elhagyná az Európai Uniót és keletre fordul, ahol a vállalkozások nem szabadok, hanem folyamatosan fenyegetik őket, ahol megjelenik két napszöveges ember, és elvehet egy vállalkozónak a cégét, ahol még egy börtöni e, telefonrendszernek is az a lényege, hogy olyan magas árat szabnak, amiből valaki megazdatszik. Tehát én azt e, látom, hogy Magyarország rendkívül rossz irányba fejlődött, hogy az egész elmúlt 30 évben rossz irányba, mert folyamatosan De, lemaradt az Azt nekem, hogy mennyi időt töltött távol? 5, és, 5 év és 3 hónap. Azt követően, hogy hazajött, azt követően mennyi idővel szülte meg azt, hogy megpróbálkozik a politikával? Hát a szülte meg, az még egyszer mondom, ez 8 évvel később volt, 8 és fél évvel később, de megkereséseket már egy éven belül is, vagy egy év alatt is kaptam, igen. A helyismerete mekkora első... volt? Tehát mekkora magyarországi helyismerette rendelkezett? Most szándékosan mondtam, hogy magyarországit és nem hódmezővácsadék. Hát az elmúlt 49, az elmúlt 49 évből 44-et itt töltöttem. Ismeri az országot? Meglehetősen jól. Azt ki miért Az, ami most van vagy ami ön előtt van, az ott szerepelte valamikor is a terveiben? Igen, igen. kimerem jelenteni. Onnantól kezdve, ahogy mondtam, ez a idézőjeles, védsámos kivilágított autópálya megjelent. Annak az, út, annak az útnak a végén pontosan láttam azt a lehetőséget, hogy egy Orbán Viktor rendszerét csak egy teljes össze, nemzeti összefogással, csak az összes párt, a jobbik is, ami akkor botrányos lett volna, hogy a jobbik és a baloldal összeállja hogy ez egy szükséges lépés, és hogy az ideális, Orbán számára persze a legrosszabb ellenfél, az egy uh, hétgyermekes, katolikus édesapa, aki maga konzervatív, aki már akkor is templomba járt, amikor Orbán Viktor a kicben volt, vagy az, a, internet, a liberális internetszenália lelneke volt, uh, aki egy abszurd hiteles kihívója lehet Orbán Viktornak, még a fideszesek szemében is. Azt kérdezem öntől, és most a vállalati embert kerest, hogy én azt rosszul látom, -e? mert nekem az ugye hát nem először foglalkozom az ön személyével, de először ilyen behatóan, van, hát személyesen egyszer köszöntünk egymásnak rómezővásár Vagy mit inkább. Azt kérdezem öntől, hogy az egy rossz benyomás számomra, hogy ön az alapvető sikereit eddig mégis csak nem mint közösségi ember ért el, független attól, hogy egy közösség állt a háta mögött, de azok a mozgalmak, amelyeket létrehozott, azok korán sem voltak annyira sikeresek, mint az ön egyéni vállalkozásai, és e tekintetben egyéni vállalkozásnak tekinten nem csak a mostani miniszterelnök jelöltségét, hanem a már megvalósuló hódnözővásárhelyi polgármesterségét is. Tudom, hogy sok minden szól az ellen, hogy azt mondja, hogy nem így van, de kérdezem, hogy... ez azért... hogy nem így van. Én azt sejtettem, hogy ezt fogja mondani, de egy kívülálló, ha ezt a gyanúját megfogalmazza, sérti önt? Nem engem sért. Azokat az embereket sért, akik mögöttem vannak, akik mellettem vannak. Ne gondolja senki, hogy akár a legelső kampányt meg lehetett volna nyerni, ha nincs mögöttünk rengeteg lelkes, önkéntes ember. Ne gondolja senki, hogy 33.500 aláírással az egész országban a harmadik legtöbb aláírást és a legtisztességes ebben. Össze lehetett volna szedni, hogy nincs ezer ember ebben az országban, akik közül rengetegen nem csak a családjuk körében gyűjtöttek aláírást, hanem kiálltak a nyugati térre két hét szabadságot kivéve a munkahelyükről, önzetlenül ingyen áldozatot hozzanak, és segítsenek engem ebben a munkában, hogy segítsék a hazájukat. Hódművő vásárhelyik sem egyéni vállalkozás, hódművő vásárhelyen nem csak egy képviselőtestületünk van, a képviselőtestület tízös frakciójából nyolcan teljesen civilek vagyunk. Egyik pártnak sem tagjai. Ott vásárhelyen egy olyan szeretett közösség van, egy olyan összefogás van, amelyek a tagjai nem kivenni akarnak a közösből, mint előtte a fideszes képviselők, akik majdnem mind állami állásban voltak, a maradék pedig állami megbízásokat kapott, és akkor mi a képviselőtestület tagjai, mi a szabadidénket feláldozva, füvet írunk, szemetet szedünk, parkot gondozunk, fákat ültetünk. A pénzünkből téponykodunk. Én rendszeresen minden évben többször meghívom, a, vagy évente egyszer legalább a közmunkásokat, és évente kétszer mondjuk megvendégejük a hajlékszálló én, én, én, én, én, én nem a szociális érzékenységét vontam én arról beszélek, Én arról beszélek, hogy ez egy hatalmas csapat. Hogy mindenki Magyarországon mozgalom, az ma, hogyha a pártokat is figyelembe védném, akkor is az egyik legnagyobb politikai szervezet, és mindenképpen a legnagyobb nem párt politikai szervezet Magyarországon. 30 ezeres adatbázisra mennek ki a hírleveleink most napi rendszerességgel. Nekünk több tagdíjfizető tagunk van, mint a legtöbb pártnak, és megyékos útkörelnökök vannak, helyékos útkörök vannak, és nagyon sok lelkes aktivistánk van, és hát nem csoda, most az elmúlt hetekben ez a szám folyamatosan bővül. Ez egy óriási közösség. Én értem, de maga, amikor például Hatházi Ákos lemondott, és valamikor 2019. júliusa környékén járunk, akkor mégis egy sor veszteséget szenvedett el, amikor ez a mozgalom megpróbált szárnyat nyitnéd, és az kicsit furára sikeredett. Minden mozgalom életében van egy nehéz első időszaki periódus, ez az első év. Amikor mi megalakítottuk ezt a mozgalmat, akkor olyan emberekre volt szükség a pozícionáláshoz, ahhoz, hogy az emberek tudják hova tenni. Akik lelkesen beléptek, támogattak, akikkel együtt megalakítottuk. Ezek híres, önálló emberek voltak, ismert emberek voltak, akiket összefűzött az a közös szándék, ami szerint egyébként azóta is dolgozunk. Amikor egy mozgalomban utána elrendezédnek a viszonyok, akkor nyilván az első hogy ki kivel nem szeretne együttműködni, hogy kinek voltak más tervei. Kinek ki bele mást ebbe a mozgalomban, mint amit megtapasztal. És itt nagyon sok az első időszak minden mozgalom életében különösen rázós. Minden párt életében különösen rázós. esik visszagondolni a magyar pártok életére, hogyha nem a, akár a Fideszre. Tessék megnézni, hányszor szét a Fidesz. Tessék megnézni, hányszor szakadt szét bármelyik magyar párt. Tehát nem erről van szó. Én azt gondolom, hogy önmagában ez egy teljesen természetes a Hatházi Ákos az elnökségből lemondott, az a kritika, amit akkor megfogalmazott, teljesen jogos volt, megérdem. Eh, akkor szétszakadt volna az elnökség, hogyha a, az ő kritikáját én magamévá teszem, hiszen az elnökség többsége akkor még nem őt támogatta. Fél évvel később mindannyian igazat adtunk neki. De ettől függetlenül Hatházi árkos tagja Mindenki Magyarország Magyarországa Mozgalomnak és nem lépett ki, a vele való kapcsolatom azóta is rendkívül jó és szoros, és mi, mint mindenki más emberrel, jobb és baloldali ellenzéki emberekkel is, nagyon-nagyon örömmel dolgozunk együtt azóta is. Ha érthető a kérdésem, akkor válaszoljon, ha nem, akkor megpróbálom pontosítani. Ha megalakul egy ellenzéki parlament, mármint úgy ellenzéki, hogy az ellenzék nyer, és tételezzük fel, hogy ő lesz a miniszterelnök, E, akkor e, a mindenki Magyarország a mozgalomnak által támogatott emberek ezzel együtt úgy tudom, hogy különböző más pártoknak a frakciójába kell, hogy beüljenek. A mindenki Magyarország a mozgalom nem rendelkezik majd e, frakcióval, ezt rosszul tudom. Nagyon jól tudja, ez azért van, mert a mindenki Magyarország a mozgalom nem párt. Jelölő szervezet volt az előválasztáson, de nem lehet jelölő szervezet az országgyűlési választáson a törvények értelmében. Tehát emiatt a fártól... volna érdemes ezért változtatni? Megvallalóan, őszintén, a működik Magyarország mondta a létrejöttétől kezdve nem az ellenzék főszabdalását, egy újabb párt, egy újabb rész létrehozását és leszakítását, hanem az ellenzék egyesítését és összefogását tűzte ki célul, ezért nem pártként alakultunk meg, és ezért van, hogy a tagjai között nagyon sok pártnak a tagjai, és még több szimpatizánsa van. Ebből adódóan most a pártok által egyébként ránk is kényszerített szabályok alapján, miszerint szerint bár civilek nem maradhatnak teljesen. Jó, ugye, hogy az, meg... ez, ez a döntés annak idején nem egyezett az ön logikájával? Nem, nem egyezett az én Én nekem a logikám egyébként egyetlen egy cél követ, Orbán Viktor leváltását. Én tudom, hogy a pártok elutasítottságát ráhúzni a civil jelöltekre, rondja ezen civil jelölteknek a gyűlgelmi esélyeit a 22. áprilisi választáson. Ezért tiltakoztam az ellen, hogy nyilvánosan, elfogadva azt, hogy frakciót kell választani, de hogy ezt nyilvánosan összepártozva a jelölteket, ezt e, megtegyük, én ezt nagyon kontraproduktívnak tartom. Például van egy korábban jobbikus jelöltként is indult dr. Sáti Mónita nevű mmm jelöltünk, Fehér Fehérgyelma körzetében, Szabolcs-Szakmár-megyében, őt befogadóként a DK fogadta, a DK frakciót választotta, tehát oda fog bejönni. Ha ő a DK logójával indul és a DK előtének fogják emelni a 22. áprilisi választáson, akkor minimális esélye lesz a helyi fideszes kikipóját legyőzni. Ha egy össze fog menni aki korábban például a jobbiknak volt a jelöltje ott helyben, helyi politikusként, akkor viszont sokkal többet fognak rászavazni helyben, még a fizetések egy részét is el fogja hozni, és akkor meg tudja nyerni azt a tőzetet. Tehát emiatt abszolút a célszerűséget szem előtt tartva. Szerettem volna, hogyha minden kevésbé kell hát választanom. Arról beszélve, hogy maga az előválasztás is ugye olyan szabályokat állapított meg, és ez egy sor adminisztratív eljárásra is vonatkozott az etikai bizottságra, de ennél, tehát nem mondom, hogy ennél fontosabb, de praktikus, mert ugye az etikai bizottság döntései azok végül is szankcióval nem jártak legábbis, ahogy én tapasztaltam, nem volt ehhez szankció rendelve. Az elvi állásfoglalás jelentőségét pedig Magyarországon hát nem mindenki vaja súlyosnak, de sor egyéb döntésben sem tudott szavazni sem ön, sem az ön által delegált ember, mert hogy egyébként nem párt, és ebből adódóan ezekből a hatalmi, hát most mondanám, hogy játszmákból de annak rossz kicsengése van, Jö, ezekből is kimaradt. De ezekből is kimaradt. Jó, de ez egy sor dologban közben érintette az egész együttműködését. Tehát például az a döntés, mely szerint kerülhetnének-e önök egymás mellé a szavazócédulán, az ugyanez a logika zárta ki, hiszen egyébként erről szavazás volt, és a szavazásban a demokratikus koalíció és a jobbik megakadályozta ezt, de egyébként, mint kiderült, ez, miközben Magyar György azt mondta, hogy ez lehetetlen, ezek szerint, ha az a grémium másféleképpen dönt, akkor akár születhetett volna más megoldás is. Hello. Márkizai Péter, elnézést, megszakadtunk autópályán, mert bármikor lehetne, hogy a szoktak. Igen, nem csináltak olyat a telefonon, hogy én valakivel beszéltem és közben csöngött. Tehát azt mondom, hogy, hogy elvileg, vagy hogy az a bizonyos grémium, ami ezt elmeszelte, ezt a lehetőséget, mármint hogy egymás mellett legyenek, ezek szerint dönthetett volna úgy, hogy lehettek volna egymás mellett. Vagy ezt rosszul látom? Nem, teljesen jól látja. Ez egy hat grémium, az előzetes megállapodások szerint konszenzussal dönt. Jelen esetben a 6-ból négy párt támogatta ezt, és hogyha mind a hat támogatta volna, akkor ennek semmi akadálya nincs. A DK és a hozzá csatlakozott jobbik az egyetlen, akik ezt megakadályozták. Árulja el nekem, hogy annak van jelentősége, hogy Magyar György azt mondta, hogy ez nonsens, miközben ő egy tagságát felfüggesztett ugyanakkor mma tartozó személy? Igen, ő az MMA elnökségi tagja, nagyon kedves barátom, és büszke vagyok arra, hogy a mindenki Magyarországon mozgalom egy olyan pozitív közösség, ahol mindenki bátran képviselhet és képvisel is a szakmai álláspontját és saját lelkismeretet. Rényesen önállóan dönt Nem vagyunk párt, nincs pártfegyelem, okay. és őnek én hogy hogyha minden. legközelebb is beszélünk, sőt, ha miniszterelnök lesz még inkább, akkor még jobban felkészülök önből, de árulj el nekem, egy dologban már kiderült, hogy nem egészen ugyanúgy látjuk önt, illetve ön saját magát is, én ön, de hát az ön tapasztalata az a saját magával kapcsolatban mégiscsak nagyobb, mint az enyém, és majd az argumentációt az legfeljebb később csatolom, de azt kérdezem öntől, hogy én azt rosszul látom, hogy ön egyébként egy Hat fogalmazok egyenesen, mert nincs érdemelme udvariaskodni, egy meglehetősen autori tervezető helyen, mint polgármester, és ugyanakkor a magyar, tehát a, a mozgalom élén pedig egy sokkal inkább megengedő. Ezt rosszul látom? Hát azt mondtam, hogy igen, de akkor inkább árnyalnám, jó? Maradjunk Ágyalja. ebben. Jó, tehát ez, ebben a mozgalomban csak önkéntesek vannak, ezt elmondtam. Mint hogy senki nem kap fizetést, ezért utasítani is elég nehéz valakit, mert ugye mindenki önként teszi be a munkáját, a pénzét, az idejét, az energiáját, a hírnevét. Tehát nyilvánvaló, hogy ezek az emberek azért vannak ott, mert egy közös cél összeköt bennünket. A önkéntes társulást, egy ilyen társulásban a pártfegyelmet és valamit elvárni, de elég nehéz. Nem is várunk el. A polgáros hivatal ezzel szemben egy munkahely. Egy munkahelyen a legtermészetesebb dolog az, hogy noha nálunk is a döntéshozatal közgyűlésben természetesen demokratikus, a frakcióm is, a saját közgyűlésem is, ahol kétharmados többségünk van, többször leszavazott már engem, és igazuk volt, ez a demokrácia lényege, valamiben nem értünk egyet, ők lelkismertők szerint szavaznak, és az lesz, amit a többség akar. És nem mindig az, amit én is gondolok, hanem hogyha a többség más gondol, mint én, akkor leszavaznak. Ezek nem kardinális kérdések voltak, de például egy-egy -e személy kinevezése kapcsán is, és utólag azt kellett mondjam, hogy igazuk volt, mert az akkor általam támogatott személynél végül jobb jelöltet találtunk egy adott feladatra, tehát én elfogadom a döntését, vagy ha azt mondják mi, én azt mondom, hogy adjunk el egy ingatlant, ők azt mondják, hogy próbáljuk meg még egyszer, hátha több pénzt kapunk érte. Nem kaptunk, de megpróbáltunk. Tehát én a többséghez igazodom a közgyűlésben, de a polgármesteri hivatal dolgozói azok természetesen hogy függelmi vannak, mint mindenhol máshol a vezetőiktől. Tehát ott, ha hoztunk egy döntést, az mindenkinek úgy a kötelessége végrehajtani, mint bármely más munkahelyen, és ott teljesen ki kihova szavazott, hogyha jól végzi a munkáját, akkor jutalmat kap, hogyha nem végzi a munkáját, akkor eltávolítjuk. Aztán új el nekem... Hogy miközben ugye egy nagyon érdekes beszélgetést folytatunk, hiszen mindaz, ami ebben van. Azt egy. Egy konkrét dolog fölírhatja majd, amit be fognak jelenteni. 10 órakor én nem leszek az, aki ezt ki akarom önből szasserolni, ebből már kinőttem. De ez nyilvánvaló, hogy ennek az árnyéka ott van, de ettől függetlenül nem gondoltam volna, hogy ennek a beszélgetésnek az időpontja rosszul van megválasztva. Sőt, én kértem, hogy nekedden a ha nem a beszélgetésünk. Aztán, ha nem kertek rossz benyomást, vagy lesz még pluszban ráérő ideje, akkor jövő héten is fél beszélgethetünk. De azt árulja el nekem, hogy egy pillanatig nem gondolta-e azt ön, aki rendszeren, belül és rendszeren kívül is tud gondolkodni, és egyáltalán az a párstruktúra, ami Magyarországon van, abból nem csak azért marad ki ez a mozgalom, mert hogy nem akart pártot csinálni, sok egyéb okból is ön nem egy könnyen ebbe a párstruktúrába beilleszthető valaki, hogy a két farkuk kutya párt megoldását válaszol? Vagy azt mondta, hogy az a kétfarkú kutyapárt megoldása az nem alkalmas arra, amit ön szeretne a mozgalom céljával, nem tudja összeegyeztetni a mozgalom céljával. Hát szinte kivente a számból a szót, tehát természetesen, mint hogy a mi célunk az, hogy Orbán-vígó leváltsuk, és a kétfarkú kutyapárt ezt soha nem fogja elérni, ezért nyilvánvalóan minden szimpátiám és minden hogy mi a szolidaritásom mellett is én és csak a kettőnk, mármint a kutyapárt és azért kapcsolatomról én szeretnék mondani, hogy amikor vásárhelyen a két falkú kutyapártnak a képviselőjét meglehetősen gyanús körülmények között eltávolították a Fideszes Párt vezető által vezetett kórházból, akkor mi tüntet, szimpátia tüntetést szerveztünk neki természetesen, és egyébként is minden segítséget felajánlottunk, hogy a magánéletét tudja rendezni vagy épességgel a kétfarkú kutyapárt hódműzővásárjára hozott felcsútról egy bucs megállót, ami azóta is ott van vásárhelyen, mert felállítottuk, bár a kormányhivatal egyszer már ledúradta, mi visszaraktuk. a kétfarkú kutyapárt kezdeményezésére egy játszóteret gyűjtésből, adakozásból, aminek kb. a, a tizedét a költségnek, a kétfarkú kutyapárt állta egy 3 milliós költségnek a tizenét, a kutyapárt kezdeményezésére hoztuk létre, és önkéntesek, önkéntesek munkájával és adományaiból valósítottuk meg. Tehát van egy személyes jó kapcsolat az egyik oldalon, másrészt én rendszeresen arra szoktam mindenkit buzdítani a választásokon, hogy ne a kétfakú kutyákra szavazzon, mert az elveszett szavazat lesz, hanem feltétlenül az ellenzék összefogásra, sok olyan akikkel én egyébként sokkal kevésbé mint a kétfakú kutyapárt. Anélkül, hogy de azon emberek közé tartozik, aki tud a másik fejével gondolkodni? Azt gondolom, hogy igen, de... Még az ő logikájuk, az hol az ön megítélése szerint? Hát az ő logikájuk, ugye más a célfüggvény, tehát az egy protest szavazat, egy viccpárt, ami lehet egy nagyon szimpatikus projekt, de hogyha nem lesz 51 százalék valakinek többsége nem lesz egy választáskor, akkor marad Orbán végül. Az Magyarországon múlik, hogy ők nem lehetnek 51 százalékosok? Mint hogy a griónak sikerült hát, átmenetileg... Igen, tehát most a, a realitás érzékemet még nem veszítettem el teljesen. Tehát azért a, nem látom most ezt a közeljövőben, hogy a két kutyapárt 51%-kal le fogja váltani Orbán Viktor. Azt derúj el nekem, hogy az ön értékpreferenciáját tekintve van ebben a mai helyzetben, amiben azért elég mennyiségű sérülést osztottak ki egymásnak függetlenül, hogy ebből mi látszik hogy van valamiféle sorrend, ahogy egyébként a pártok önhöz közel állnak, vagy ez egy rossz kérdés? Nem, természetesen vannak. Egyébként ezt egyáltalán nem az értékrend határozza meg, hanem elsősorban a politikai stílus. Tehát vannak olyan pártok, amelyek sokkal együttműködőbbek, és vannak olyan pártok, amelyek kevésbé együttműködőek. Én egyébként és a stílus mindegyik... tekintetben ennyire fontos? Tehát nem is az hát, fontos, de... hogy mit képvisel a párt, hanem hogy milyen a stílusa? Tulajdonképpen még tovább mert inkább emberekről beszélnék, és nem pártnak. már jobban értem, ezt már jobban értem. Minden, most, most jobban belgondolva, ugye? Tehát nyilván nem a pártnak van a stílusa, hanem vannak olyan emberek, akikkel lehet beszélgetni, vannak olyanok, akik felveszik a stílust, vannak telefonból, vannak, akik felveszik a telefont, vannak, akik visszahívnak, vannak, akik őszinték, vannak, akik. Akik segítőkészek, azt is szinte megmondják, hogy ha valamiben nem értünk egyet, és vannak olyan emberek, akikre kevésbé lehet számítani, akik esetleg, hogy nem ellenségesebbek, agresszívebbek, vagy becsapnak. Önhöz elvileg nem a jobbiknak kéne a legközelebb állnia? Elvileg igen. És mi az akadálya? Én azt gondolom, sok-sok akadálya lehet. Én nagyon sokat, Vonagábor egyébként mondhatnám, hogy nem csak személyes ismerősöm, de kedves személyes ismerősöm, az a Vonagábor, akit hogy nem, mindig örömmel hívok és beszélek vele, és, és tényleg én személyesen nagyra becsülöm, és azt hiszem, hogy kevésen megkritizáltanálom többet Gábort a, Gábor a 2018 áprilisi döntésükért. Tehát biztos, egyébként ő nagyon. Hogy mondjam, hihetetlen magas nagyvonalúságról, nagy vonalúságról tett tanúbizenságot akkor, amikor ennek ellenére, lehet, hogy megbántottam, lehet, hogy megsértődött, de ez most nem látszik rajta. Tehát ad eszedére, hogy ő nagyobb meg sérte, hogy én hogy ő félreértett tudjam, ember, én nem azt mondtam, hogy őnek, ő személy szerint lefizették, de, de nem tudok logikus magyarázatot adni, hogy, hogy miért hozták azt az önt is 18 áprilisában, amit hoztam. É, és ezért én kritizáltam itt, És, és nyilván a döntéshez azóta is Bégző, ön, sérül, ebben, sérül. ön ebben a szcénában van, senkivel nem rúgta úgy össze a port, hogy többet, aztán nem is nagyon beszélt vele. Tehát azon politikusok közé tartozik, aki képes arra, amire én nem... És ez egyebek közt összefüggésben van azzal, hogy nem is lennék sohasem ott abban az autóban, amiben ön megy, és amiben most egy olyan személy megy, aki majd valamit bejelent vagy valamit bejelentenek vele kapcsolatban is. Ez önnek könnyen megy? Hát ugye... A személyiségtípusokat, hogyha elemzünk, akkor a Jung féle személyiségtípus elméletből, bár itt az extrovertált és racionális térnegyedben, amit ott piros, szín, a piros színnel jeleznek, ebben olyan emberek vannak a tipikusan, és ez rám is igaz, akik könnyen megsértenek másokat, de akiket szinte lehetetlen megsérteni. Úgyhogy ezt én soha nem vettem személyes kérdésnek, vannak akiket egyáltalán nem kedvelek, de azokkal is nagyon kedvesen tudunk beszélgetni, és egy közös cél érdekében mindig együtt fogunk működni. Azt kérdezem öntől, hogy ha akkor nem szavazzák le azt a javaslatot, amit Önök tettek, hogy egymás mellett legyenek, akkor nagy valószínűséggel ez a mai tízórás program elmaradt volna. Azt hiszem, igen. Biztos. Ez az egy hét, ami... Ö, Ön mögött egészen másféleképpen van, mint én mögöttem. Azzal kapcsolatban nagyjából tisztában van azzal, hogy egy olyan pacák, mint én, aki egyébként a legkülönbözőbb hírforrásokkal rendelkezik, de nem az insiderek insidere, tehát hogy nem biztos, hogy pontosan ugyanazt gondolja erről az egészről, mint aminek ön egyébként a részese és amivel kapcsolatban ön naponta megnyilvánul. Hát el tudom képzelni, hogy több információval rendelkezik, és jobban nem, tudja nem, ezt, mint én. Épp én. Én csak azt Én tudom elmondani, hogy én mit láttam, és én hogy eltem Hogy nem éli ezt meg úgy, ugye van egy uh, Bunuel film, ahol úgy választják ki az utazást, célját, hogy valakit megpörgetnek ezerszer, és aztán rá kell bökni a térképre, és ugye hát annyira veszélyt, hogy azt se tudja, hogy mire mutat rá. De abban tisztában van, hogy ez az egy hét, az önt követőket, vagy azoknak a követőit, akik az ellenzékhez tartoznak, vagy legalábbis uh, nem ahhoz a világhoz, amely ezt szeretné fenntartani, én saját magamat nem szeretném most hirtelen klasszifikálni, de nem vagyok egy kifejezet kiköpött kormánypárti, de hogy leginkább ennek a személynek a helyzetébe hozta, anélkül, hogy a térképre kellett volna böknie, tehát meg lett pörgetve, fogalmam nincs, hogy most az ajtó hol van, ahol ki lehetne menni? Hát ennek az ellenkezőjét tudom önnek mondani, és megjutatnám. Soha, egy pillanatig nem tévesztettem szem a célt, Orbán Viktor rendszerét kell leváltani. Félrejött, ön nem tévesztette el a célt, de avval tisztában van-e, hogy ami történt, az sokakat megtéveszthetett? Hát talán, akik kitartóan követnek, azok nem botolták azt, hogy én ezt a célt bármikor egy pillanatra is féllottam volna. Nem, de mindazok az eszközök, amiket ehhez igénybe vesz, arról egyértelműen tudja, hogy azt mások egyébként ugyanígy igénybe vennék, és ugyanígy értennék ennek a használatát, mint ahogy azt ön teszi? ennek konkrétabb kérdést szeretnék. Hát a kérdés arra vonatkozik, hogy az, amilyen uh, eseményekkel tele volt ez a hét, azok nem egy irányvektorba mutatnak, azok, azok szanaszét mutatnak, és ezt valahogy az embernek egységként kéne. Ugye a legkülönbözőbb orgánumok, amelyek csak összefüggésbe hozzák az Igen. eseményeket, mutatják azt ki, hogy hát ők Kurvára keresik az összefüggéseket, de hát kurvára nem találják. És hát azért viszonylag kevés olyan műsorvezető van, aki megengedi magának, hogy azt mondja hogy márki bácsi, segítsen már nekem kiigazodni. Merre, merre megy ez a szekér? Mert hol erre Egy. megy, hol arra megy, legalábbis nekem ez a benyomásom. Ebben az országban a dolgoknak igen része meg Orbán Viktor és a rendszere áll. Egy mindent behálózó vörös polip ami sajnos az ellenkező. De ez, ami most történt az elmúlt egy héten, ez a vörös polip ez mennyiben járult ehhez hozzá? A vörös az értelmezésében, és a, amikor már az Origón az jelenik meg, hogy Gyurcsány Ferenc váltott, és Mártizai Péter helyett most már, bocsánat, Karácsony Gergely helyett most már Mártizai, vagy Gyurcsány Empe, hát megtörgettük a vörös ez összezavartuk a vörös polipot, úgyhogy ha véletlenül néhány ellenzéki szavazó is megzavarodott volna, annak, vagy összezavarodott volna, annak. Ez lehet az oka, a kommunikáció, illetve a sajtónak a sokszínűsége. Én ennél viszonylag egyszerűbben játszottam ezt a kérdést, vagy tettem, hogy én nem játszottam, de egy játékhoz hasonlítottam, ez az úgynevezett chicken game. Mi pontosan tudjuk, Karácsony Gergely és én is pontosan tudjuk, hogy Orbán Viktor hatalmának a, hatalma maradásának a garantiája az dobre klára győzelme, hogy ők mindent meg fognak tenni dobre klára és nekünk, ha meg akarjuk menteni az országot, ha benne akarunk maradni az Európai Unióban, hogyha meg akarjuk tudni valaha is, hogy kik gazdagodtak pontosan abból a titkosszámlára érkezett pénzből, ami akkor jött ide, amikor Orbán Viktor meglepően úgy döntött, hogy kiadja Azerbajcsiának a balták gyilvost, Vagy amikor úgy döntött, hogy betelepítenek Magyarországra 20 ezer migránst, letelepedési kötvényel, amiből az állam 17 milliárd veszteséggel jött ki, de Rogán Antal baráti 150 milliárdot nyert. Tehát amikor azt látjuk, hogy ezt a hihetetnek korrupt Magyarország ezer éves történelmének legkorruptabb kormányát akarjuk leváltani, akik vörös behálózzák a magyar gazdaságot és a politikát, az ellenzéki orgánomokat és szervezeteket is beleértve jelentős részben, nem mindent, de sokat, Eh, akkor nekünk mindent meg kell tenni azért, hogy ezt a Csápot lefejtsük magunkról, és ebből valahogy a lehetetlen súrolva mi jöjjünk ki győztesként, a magyar nemzeti jöjjünk ki győztesként. Ezt ez egy sitöngén volt. A kérdés az az, hogy hát, hogy jutunk á, el ahhoz a térhez. Hát, ha én jól értettem, akkor ez nem volt, hanem van, és ezzel saját maga szólt el magát, hiszen egy olyan játékról van szó, amiről egyáltalán nem tudja egy kívülálló, hogy ezt egyébként játszották-e, és hogyha játszák, akkor ez még folyamatban van-e vagy sem. A mai nap eseményei azok éppen abban az irányban mutatnak, hogy mind a kettő lehetséges vagy mind a három, hogy nem is játszák, az egyik nyeri, a másik nyeri, az egyik fogja elkapni, a másik fogja elkapni, azért azt értse meg, hogy e tekintetben e, ilyen elkapási izé, ahogy ez most megy, filmekben sose volt, mert egyébként most nem arról van szó, hogy kikapja el a kormányt, hanem ezt a kormányt jelenleg, azzal a sebességgel, ahogy megy az autó, úgy rángatják, hogy az ember attól fél, hogy ne boruljon föl. Mert nem arról lesz, hogy elkapja a kormányt, hanem arról, hogy mielőtt még elkaphatná, felborul valamelyik. Vagy mind a kettő. Én úgy látom, hogy teljesen jól fogunk írni ebből. Tehát minden a legnagyobb rendben lesz. Azt tudom, hogy aki nézte ezt a chikkéng-et, az izgult. Azt tudom, hogy a partonalon állok ordibáltak, hogy kapd el, ne kapd el, tarts ki. ne De tarts ki. Ennek vége van? Ennek ma vége lesz. Ebben, ebből a felek egyenlő módon jönnek ki, vagy az egyiknek mindenféleképpen úgy kell elkapnia, vagy hogy aki elkapja a most ugye az a kérdés, hogy aki elkapja a kormányt, az a vesztes? Nem, kettő győztesek lesznek. Az ország lesz győztes. Név? Azt megkérdezhetem, hogy hány név lesz az izéna? Hát ezt eldöntötte a DK helyettünk, a szavazólapon egy név lesz. Félét. Három, három név lesz rajta, vagy kettő? Hát ez egy... A mai be, 11 óra, akkor meg fogják tudni, igen. De három név... Hát, én nem azt kérdeztem, hogy kinek a neve lesz rajta. Én azt kérdeztem, hogy három lesz rajta, vagy kettő. Akarom lelőni, de a 11 órás rajtótájékoztató uh, Könyörgöm angol, Angolosan lelépni, csak úgy lehet, hogyha az ember lelép. Tehát milyen dolog az, hogy valaki meghirdet valamit, és ezzel lehetővé teszi azt, hogy ugyanis kérdéseket tegyenek föl. Kicsit olyan tudja ez és visszatérek a vállalatra, hogy ennek az egésznek a felépítésében én jobban érzékelem a marketinget, mint egyébként azt a politikát, ami Magyarországon eddig volt. Lehetséges, hogy ez, ez a marketing ez valamikor része lesz a magyarországi politikának. Most sokkal inkább marketing, sokkal inkább a Marki, a Marki Zai főszereplésével létrejövő James Bond filmnek az eladása, sem mint egy miniszterelnök <gül> választással függ össze. Igen. hát ez egy rendkívül szórakoztató hasonlat. Számomra, ha megengedi, akkor egy kicsit máshogy nézesz ki. De vannak hasonlóságok, ebben igaza van. Elsősorban az, hogy amikor Karácsony gergely ezt a rendkívül tényleg sorsfordító és sors meghatározó hetet végig tárgyaltuk és együtt dolgoztuk, mert ez munka volt. Itt nem pozíciókat osztogatunk, hanem feladatokat osztogatunk. Tehát ez egy rendkívül kemény hét volt. Itt egy, ha bárki azt gondolja, hogy ebből a, mi bármelyikünk egyéni hasznokat akar kivenni, akkor végre félreért. Itt arról van szó, kettőnk közül azon megy a játék, hogy melyikünk megy a váltóhídra. Arról van szó, hogy ki fognak a következő hat hónapban, de leginkább már most az elmúlt elkövetkező egy hétben lemészárolni a legkedjetlenebb módon. Hogy kiről fognak a lehető legmocskosabb állításokat róla, a családjáról, a hátteréről, az ideológiáról letüzölni, és nem csak a kormánypárti sajtóban. És hogyha sikeresek leszünk, akkor a következő 6 hónap is erről fog szólni. Hogy 6 hónapon keresztül majd óriás plakátokon fognak bennünket összegyúrcsányozni, összesorozni, migránshozni, homoszexuális propagandával vádolni, cigány támogatással vádolni, és még sorolhatnánk. Ebben Tehát, csak látszólag van igaza. Mert egyfelől igaza van, másfelől azonban úgy tünteti fel a saját személyét és Karácsony mint mintha önök csereszabatosak lennének, de önök nem egyik erpár. Hál' Istennek! Ha egy de... erpár lennénk, nem tudnánk segíteni egymáson. Okay, nem egyszerűen arról van szó, hogy ki a pajzs és ki áll a pajzs mögött, hanem arról van szó, hogy aki a pajzs mögött áll, hiszen egyébként a másikat is támadni fogják, csak másféleképpen, utána ő lesz az, vagy ő lehet az, aki első emberként befolyásolja az ország sorsát, ha csak nem valami izraeli modell lesz, hogy két év, két év. Természetesen, még egyszer mondom, én felfogásomban itt egy valaki fog előmenni, és azt fogja a támadások javát kapni, Én ezt értem, azzal de együtt, nem hogy mindenki hat... fognak támadni. Értem, de én nem erről a hat hónapról beszélek, hanem hogy a végén ki fogja fémjelezni azt a politikát, ami egyébként az elkövetkezendő négy évben Magyarországon érvényesül, ha kitölti a ciklusát és nyer. Tehát igen itt, aki most visszavonul, a mi, a ha visszavonul két évre, négy évre, akármennyire, az lehetséges. A mi egy... igen, igaza van, a mi arról is szól, hogy melyikünk programja, vagy annak milyen elegye, melyikünk vezetői stílusa, egyénisége mögé tudjuk beállítani, a magyar emberek többségét Orbán Viktorra szemben 2022 áprilisában. Na most azt Így. kérdezem, hogy e tekintetben perdöntő az, amiről az elmúlt időben egyfolytában lehetett hallani, hogy az én felmérésem és az én felmérésem, amiben szerencsétlen elnézést Karácsony Gergelynek sikerült azt mondania, hogy sokkal fontosabb, hogy milyen lesz majd a Fidesz oktatáspolitikája után Magyarország oktatás mert a közveleménykutatásoknak nincs jelentősége, miközben ő saját maga a mediámban nevelkedett, és hát én elég régről ismerem, és szegény Hombandinak, hát azért nem lehetett nagyon jó érzés az, hogy egy hajdan volt munkatárs és alkalmazottja így beszél valamiről, amiről hosszú ideig, amíg nem volt miniszterelnök jelölt, nem így beszélt. Tehát mi az, a, mi az az elv, ami mellett ezt egyébként össze lehet fésülni? Úgy, hogy az egyik félnek szembe kell nézni azzal, hogy a másiknak alá kell rendelnie magát átmenetleg vagy tartósan. Én nem látok ilyet, hogy nekünk egyik, mikor a másiknak alá kéne rendelni bármit is. Az egyiknek, tovább, csak... az egyiknek háttérbe kell vonulnia átmenetileg vagy tartósan? Az egyiknek előtérbe kell lépnie. Átmenetileg mindenképpen. De, a, de azt, amit egyébként később itt meg fog nyilvánulni, azzal kapcsolatban egy ember aláírása lesz, ott nem a másik fogja fogni a kezét azért ahol az, szegény van, pár én azt mondani, a... hogy mi nekünk a... mindennyiunknak kell egymás kezét fogni. Oké, okay, de én, nagyon... Tehát... én régről ismerem a karácsonyt, önt nem ismerem. Tehát a kettőt, ha összehasonlítok, az egyikről azt mondom, ismerem a másikat, nem. Önök ö... még távoli rokonoknak sem mondhatók. Nem, hál' Istennek. Még egyszer mondom, mi azért tudjuk kiegészíteni egymást, mert nagyon sok kérdésben nagyon máshogy gondolkodunk. Nagyon más. Egy A önök egyébként kiegészítik egymást, akkor ebből az én elmúlt de. egy hétben, miért nem láttam? Ebből alig valamit, és mentségemből legyen megfogalmazva, hogy én egyébként nem fogok visszavonulni, hogyha az én véleményem kisebbségben maradt, de hát azért még számosan voltak olyanok, akik nem érezték, hogy önök kiegészítik egymást, hanem azt érezték, hogy hát ha nem is tűz és víz, de inkább tűz és víz, mint kiegészítik egymást. Én ezt csak azért kérdezem, hogy van, legyen tisztában, hogy amit ön csinál, az könnyen lehetséges, hogy önnek egyértelmű, de egy kívülálló számára, aki szemléli, nem biztos, hogy ugyanaz jön le, mint önnek, aki csinálja, és ez permanensen ott kell, hogy legyen. Nem akarom kitanítani, mert nem, nem szorul rá, de minden ember, aki minél jobban benne van egy szituációban, nem árt, hogyha van egy külső kontrollja. Igen. Én nem akarok az ön külső kontrollja lenni. Nem, mert nem két... a külső kontroll, én az a személy, akinek én most rendkívül hálás vagyok, hogy ezeket a kérdéseket felteszik, ugyanis akik most önt hallgatják, hát ha megértik, hogy valójában mi történik, és engem mi vezérel. Hogy azok a feltételezések legyenek. Helyet... akkor láthatni, látni is lehet önt, mert én, ugye. Nagyon meg tudja. Igen. Én még a persti tévben is kell és még a küresztes tranzit rendezvényre is elmentem, holik István vitatkozni, tehát személy szerint én nagyon nyitott vagyok arra, hogyha meghívnak, én megyek. Ha kérdeznek, én válaszolok. Én nekem nagyon fontos az, hogy meg tudjam válaszolni azokat a kérdéseket, amiben, amik az emberekbe felmerülnek, csak akkor fogják megérteni azt, hogy meggyőződésem szerint hogyan válthatjuk le Orbán Viktor, egy kicsit most már hál' Istenek több mint az én meggyőződésem. Ennél azért van több bizonyítékunk van arra, hogy melyik az a recept, amelyik működik. N Nézze, um, én nagyon élvezem a beszélgetést, fogalmam sincs, hogy ez nem nagyon hosszú, és mennyire követik, de van nekem jelentős számú, egy percet engedje meg nekem, én valamiért, amikor eljöttem a magyar rádióból, ahol én egy éjszakai műsort csináltam, azt felváltottam egy reggeli műsorra, és valamiért elkezdtem politikával foglalkozni, miközben én a politikához nem értek. Én emberekhez értek, mármint hogy érdeklődöm az emberek természete iránt. Egyéni szociális problémái miatt, ugye szokták mondani, 17 éves koromban elmentem Siáterhez, és hát az emberi léleknek az ismerete, az engem, ha másért nem, hogy kiismerje magam a világban. egy Skálán tízesre foglalkoztatott, egy helykereső zsidó pali vagyok, aki sosem fogja megtalálni a helyét, de nagyon aktívan keresi, mérhetetlen kíváncsisággal, a korosztályát meghaladó módon. És amikor én elkezdtem politikusokkal beszélgetni, mert ugye politikusok voltak ennek a szélának a részei, ők, megpróbáltam velük személyes kapcsolatot is kialakítani, több-kevesebb sikerrel, de ezzel olyasmit csináltam, ami párját ritkító abban a közegben, amit én csináltam. Nem állítom, hogy jól tettem, rájöttem arra, hogy barátkozni nem a belül kell, de erre már későn jöttem rá. De valaki ebből a körből, akit ennél többet nem mondhatok most, az alábbi e-mailt küldte nekem, még Gyurcsány és Fekete Győr sem hazudott nekem olyan módon és annyiszor, mint MZP az elmúlt egy hétben. És akkor egyszerűen azon gondolkodom, hogy én ezzel mit csináljak? Hát ez egy nagyon szép kérdés. Egyébként egyetlen egy lenne, hogy kiírhatott volna ilyet. De kitartok a kamerát, hogy nem mondta. De én ezt értem, csak, csak ugye, ugye tényleg a marketingnél, hogy nem egy olyan dolgot akarnak-e nekem eladni, ami aztán olyan önálló életre kell, ami nem az lesz mint amit én szeretnék, hogy a Márkizai az mennyiben egy e, trójai falu. Tehát én ezt megelőzem, önt megelőzően e, és most tényleg ugrottam egyet, és aztán abba is kéne hagyni, alapvetően azért, hogy magának a beszélgetésnek a színvonala ne olyan legyen, e, amire azt mondják, hogy az elején még érdekes volt, aztán elfáradtak, vagy csak a műsorvezető fáradt el. Tehát én azt kérdeztem Horváth Csabától, Zugló polgármesterétől, mert én Zuglóval még papcsák Ferenc idején kezdtem el együttműködni, szerződésen volt van velük végig, karácsonyérát végigcsináltam, a tócsaba, a Karácsony küzdelmet hajjátán volt ilyen, azt kezvetlen közelről láttam, tudom, hogy mi történt függetlenül, attól, hogy ki hogyan állította be, beleértve a hadházi Ákost is. Na, szó mint száz, azt akarom önnek mondani, hogy azt kérdeztem, hogy ha netán véletlenül az ön javára visszavonulna vagy visszalépne karácsony gergein, el nem tudom képzelni, hogy a magyar szocialista párt, hogy tudna ön mögé beállni, miközben értem, hogyha Életben akarnak maradni, akkor ez kell, hogy tegyék. De ez kicsit olyan, hogyha önmagukat kéne megtagadni, miközben értem a fő cél Orbán Viktor leváltása, de ezért olyan árat kell fizetniük, ami a saját identitásuknak az átmeneti megtagadása. Az a kérdés, hogy ez elvárható-e, és hogyha elvárható, ezt lehet egészségesen csinálni, és utána visszanyerhetik e régi mi voltukat, ha egyáltalán szükség van rá. Nem tudom, mennyire voltam érthető, de most hírta abban. Hogy... Eszenethető volt, és akkor át szerettem Keretezni ezt a kérdést. Ha a Magyar szociális Párt azt várja tőlem, hogy én megmentsem Tóth Csavát, vagy bármelyik másik tagjukat, ha azt várja tőlem a Magyar szociális Párt, hogy én egy baloldali programot hirdessek és hajtsak végre, akkor tévedni fog. Egyetlen egy dolgot várhat tőlem a szociális Párt, és hogyha bármi becsület van bennük, akkor ebben a programban támogatni fognak. Váltsuk le együtt Orbán viktort, amire ők nélkül nem képesek. Hertem, Orbán Viktor tudja. leváltása az egy dolog, utána azért el kell kezdeni a hétköznapokat. Tehát önmagában nem fog szebbensütni a nap attól, hogy nem Orbán Viktor lesz hatalmon. Valakinek el kell döntenie, hogy legyen kötelező-e a koronavírus elleni oltás, vagy sem. Valakinek el kell dönteni, hogy miközben a szakemberek... Most azt... sem. Most sem kötelező a koronavírus elleni oltás, nem én ez nem legyen, be, valójában szerzett hogy legyen. Tehát, valami, valami, valami, valami, én, én azt gondolom, az hogy ebben fog sütni a lap, ha nem Orbán Viktor lesz hatalmon. Az én meggyőződésem szerint a legfontosabb érték Magyarország számára a szabadság. Hogyha valakinek bármi más fontosabb most az életében, mint hogy a hazánk szabad legyen, hogy Magyarország az Európai Unión belül egy európai demokratikus jogállam legyen, eh, az adja fel az értékeit. Én, nem gondolom, hogy... én azt gondolom, hogy a Szociális Párt akkor menti meg magát, hogyha teljes erejével beáll ebbe a küzdelembe és támogat, mint ahogy én sem ideológia alapon válogattam a szövetségeseimet, én sem ideológia alapon álltam össze Jobbikkal is, az MSZP-vel 2017 végén egy 18. februári közös győzelem érdekében, de ez működik. És bennünket hazóta is, amikor együtt irányítjuk, hódművészvásár helyet bebizonyítottuk, hogy bennünket nem az ideológia érdekel, hogy a vásárhelyi cigánytelepen lakókat sem az ideológia érdekel. Értem, hanem az, hogy mi a ingyen szabadság... buszjáratot szakítottunk oda, értem, a szabadságjáratokat, ne... ingyen vititottunk nekik. De a szabadság eh... absztrakt fogalom a hétköznapi életben, az konkrétumokban nyilvánul meg, és e tekintetben már könnyen lehetséges, hogy mást ért szabadságon ez meg az az ember. Tehát azt értse meg, hogy az, hogy leváltani Orbán Viktort, az igenis egy olyan dolog, ami. Összerántja az embereket és elmennek a csatába. De a csata után már nem mondhatja az ember, hogy le akarja győzni az Orbán Viktor, mert már legyőzte, akkor hétköznapok vannak. Igen. És abban és a hétköznapban mondom, azok az értékek: elszámoltatás e, nem. is van, de az elszámoltatás van. után is vannak hétköznapok. Így van. És ebben a hétköznapokban fog megnyilvánulni, hogy mennyivel jobb lesz. Magyarország. De hogy mennyivel ezzel az kapcsolatban az lesz az nem az nagyon az tudják az emberek, hogy ön ki. Nem itt a szocialistákról jobban tudnak, tehát a és ne esék. A hát el... azt akartam mondani, hogy akikről eddig jobban tudták, azok nem biztos, hogy jól jártak ezzel. Tehát függetlenül, én három és fél éve ebben a közegben már rengeteg dolgot bizonyítottam. Érdekes módon például a szocialista pártnak a jelöltei mellett rengeteget kampányoltam. Mi együtt, egymás mellett kampányoltunk. Annak Most ellenére, hogy nagyon sok kérdésben nem értünk egyet, igen. Most másról beszélünk. Most arról beszélünk, hogy például a nyugdíjrendszer fenntartható-e azokkal az adobányokkal, Igen. amelyeket Orbán Viktor megígér, hogy valaki azt tanácsolta nekem, egy önhöz egyébként közelálló ember, aki azt mondta, hogy meg fogja önt keresni, és anyagilag is. Hogy ez az elmúlt időben hány olyan ember volt, aki azt mondta, hogy önt anyagilag támogatja, ezt teljesen meglepett. De a Dolinak az azt kérdezte tőlem, hogy megkérdezném -e, hogy, hogy mik lesznek majd azok a lépések, amit adott esetben megtesz, mert hogy ez az ország olyan mértékben van eladósítva, amilyen mértékben nagyon régen, vagy tán soha nem volt. Tehát, hogy a gazdasági ott, helyzetünk... Hogy mondja, 10 milliárdos adottsággal került az égirányításom alá, amiből már 5,5 milliárdot visszafizettünk, miközben minden évben infláció felett emeltük a béreket, megadtuk a Lázár Jánosék által megadott nyákpotlékot a dolgozóinknak, kifizetjük napra pontosan, félére pontosan a vállalkozóinkat, és fejlesztettük a várost. Tehát én azt gondolom, hogy pontosan azt kell ennek az országnak is, ami hódműzéses helynek kellett, egy nem populista, nem üres, betarthatatlan ígéreteket tevő vezető, aki felelősen gazdasági szakértelemben bizonyítékokkal fog megtenni mindent azért, hogy az itt élőknek jobb sorsa legyen. Fel akarok önnek olvasni végül, aztán majd egyezünk meg, hogy, vagy a munkatársával jövő héten mikor folytatjuk egy, egy Facebook beszélgetést, amit természetesen anonim fogok önnek elmondani, egy számomra alapvetően mérvadó csoporti, akik nem nagyon vállalnak ma már közösséget velem, mert hogy számukra én egy elhajló lettem, de ez nem vitatja el azt, hogy közben én valamikor felnéztem rájuk, és a szellemi potenciájukat most is nagyon sokra tartom. A kérdés így szól, baloldali barátaim, ha a helyzet úgy kívánja 2022-ben, szavaztok-e MZP-re is fordítva, jobboldali barátaim, szavaztok-e a DK-ra? És akkor néhány válasz, természetesen személyek említésen nélkül. Egy klerikál populista jobboldalra soha. Aztán nyilván nem volt egyértelmű, hogy a kérdés 2022-re vonatkozik, majd később. Mivel tavasszal nem miniszterelnököt választunk, hanem parlamenti képviselőket és listára is szavazunk, teljesen mindegy ki a listavezető. Az ellenzék győz, a parlamenti frakciók döntik majd el, ki fog kormányt alakítani. Én természetesen a körzetem ellenzéki jelöltjére és az összefogás listájára fogok szavazni, az összes többi ócska populista zsinfásár. A listavezető jelöltek alkalmasságáról már ismered a véleményemet. Egy másik ember. Akkor ez Orbánra való szavazás, aztán egy másik ember. Ha az ellenzéknek lesz együtt több egyénés listás mandátum, akkor miért lenne Orbán? Tavasszal arról döntöttünk, hogy Fidesz vagy ellenzéki összefogás. Hát persze, ebben maradtunk, nem? Az első fordulóban MZP-re szavaztam, bár Karácsony nagyon szeretem, a taktikával is, hogy Karácsony maradjon a főpolgármesterem. Ebben az egy hétben úgy megutáltam MZP-t, hogy nem tudom, tudok-e rá újra szavazni. Az az értelmiség, amelyhez én sorolom magam, az hát egy tízes skálán nyolcasra megvan osztva. Alapvetően azt hiszem, hogy érzelmileg, értelmileg, és alapvetően azért, mert ez a láz, amit az önök vetélkedése, vagy küzdelme, vagy nem tudom, minek nevezzem, okozott ez az eszüket nem vette el, de az érzelmeiket olyan mértékben keltette fel, amilyen mértékben az elmúlt időben sohasem. Nem tudom, hogy ezzel milyen mértékben van tisztában, ezzel milyen mértékben van tisztában azzal, hogyha ezek az érzelmek csökkennek, akkor a józanész jövetelével a dolgok hogyan változnak, de az, ami most itt az elmúlt napokban, hetekben történt, és ehhez Dobrevklára is természetesen harmadik hozzá tartozik, de ő ezen kívül tartotta magát, vagy kívül maradt. Ez nagyon megviselte azt a baloldali, vagy legalábbis nem fideszes értelmiséget, amelyre önnek egy tízes skálán tízesre kéne számítania, és amelyet egyébként az elmúlt tizen, nem tudom hány év, egyebek közt azért is tett tönkre, mert Orbán Viktor kifejezetten sokat tett annak érdekében, hogy az, értelmiségi, az értelmiségiek szavaz ne legyen az ország számára fontos. Igen, hát ezzel nyilván nem fogok vitatkozni, azt sem fogom vitatni, hogy ez sajnálatos és szerencsétlen dolog volt, de minden más lehetőség nem marad Orbán Viktor. Tehát továbbra sem tudok más mondani, mint hogy mindent megteszek. Az ugye volt egy ilyen kleriká populista kifejezés is, ennek nagyjából egyik fele sem igaz rám, az összes jelölt közül a legkevésbé vagyok populista, és ez bárki, ha megnézi az RTL klub vitát például, hogy más nem mondjuk, akkor meggyőződhet róla. Ki az, aki teljesen felelőtlen, betarthatatlan ígéreteket és ki az, aki azt mondta, hogy csak józanó. Mindezt meg fogunk tenni, de csak a lehetőségek határaim belül. A klerikális az, én vallásos hívő ember vagyok, de egyáltalán nem klerikális. Én egy szekuláris államban hiszek, ennek számos bizonyítékát adtam már számos alkalommal. Egyenlő támogatásában az egyházi és állami fenntartású intézményeknek abszolút azonos jogok, az azonos műházasság és bármilyen egyéb kérdésben az azonos nevűpolgárt esetében egyetlen egy kérdésben megyek túl az azonos jogokon, ez a roma felzárkóztatás, azt gondolom, hogy ott akár egy pozitív diszkrimináció is megengedett, a roma felzárkóztatást tartom a magyar, Sors jelenlegi legfontosabb kérdés. Oké, okay, nem éltek az emberek hódvezővásárhelyen, ön egy olyan puding, amelyet még nem ettek. Tehát sok szempontból nem tudják, hogy mit vesznek önnel, független attól, hogy arra a célra talán használható, vagy a talán törölhető, hogy Orbán Viktort le tudja váltani, de utána is vannak pillanatok. Ki fog derülni, hogy mi történik, erről tudunk majd beszélni a jövő héten. Én azt kérdezem, hogy ahogy adott esetben, hogyha Karácsony Gergely visszalép az ön javára, ön és őrőlük elmondta azt, amit gondolt ön, ugyanilyen mértékben fogja ezt tudni megtenni, hogyha egyébként önnek Dobrev Klára mögé kell beállnia? Hát én ezt vállaltam, tehát nyilvánvaló, hogy teljesen mindegy, ki lesz az ellenzék miniszterelnök jelöltje. Abban De amit a mondott a szocialistákra, azt vonatkoztatja saját magára is? Még egyszer szeretném hallani, hogy mit mondtok a szocialistákra, melyik kijelentése gondol? Hát amikor arról volt szó, hogy mi lehet a szocialistáknak adott esetben tudomásul venni azt, hogy a miniszterelnök jelöltjük helyett, majd Márkizai Pétert kell támogatniuk. Mindenkinek, mindannyiunknak azt a jelöltet kell támogatni, aki az előválasztás lesz. És ezt ön ugyanúgy meg tudja tenni, mint ahogy fogalmazott ön a szocialisták kapcsán? Abszolút kénytelen, csak így van. És a kénytelen, azt nem fogja az ember látni, Ralkán. Mindenki másnak is kénytelen. Tehát itt nem arról van szó, hogy ezt azért mindenki értse oh. meg, hogy a e, jobb karlendítés e, tisztégviselői és e, Tócsaba az egyformán kedves mindenkinek az ellenzékben. Tehát senki ne várja az ellenzéki összefogástól, hogy ennek az minden szereplőjét egyformán közel érezze magához. Egy valamit kell látni a haza megmentésének érdekében most minden tisztességes emberrel össze kell fogni, ideológiától függetlenül, hiszen a közös érdekünk az az, hogy Orbán Viktor leváltva Magyarország egy európai, demokratikus de jogállam de az legyen. Ki, az ki tudja áll, ki meri állítani, hogy... Mind, hogy önmagában az is lehet program, hogy minden de ne az orbán kormány folytatódjon. Ez legyen az egyetlen pontja. Aztán az elmondta. Se... Igen. Nem arról beszélünk, hogy én azért el mondani, fönnáll a veszélye. Főn áll hogy ha az ellenzéknek olyan képviselői kerülnek oda, akik korábban nem váltották le, nem számoltatták el az Orbán kormányt, vagy a fideszes kormányokat, akik esetleg 70-30-as arányba együtt vettek részt korrupcióban, és a többi, akkor őtőlük az emberek nem fogják azt várni, hogy egy tisztességes aerópály, Demokrácia demokráciai jogállam legyünk, de hogy mindannyiunknak az az érdeke, az biztos. Tehát én azt látom, hogy ha a jogállom és a demokrácia helyre áll, akkor majd nagyon szépen el fogunk vitatkozni arról, hogy hány százlék legyen az ember. Jó, azzal tisztában van-e, hogy lehet, hogy rossz a hasonlatom, de hogyha valakinek amputálják az egyik végtagját, akkor utána meg kell tanulnia, vagy járni, vagy az egyik kezét használni a másik helyett, és az nem egy automatizmus. E, valószínűleg rossz a példa, de tisztában van-e. Az... hogy rossz a példa, nem látom, hogy kinek milyen végtagját szeretnék amputálni. Hát egy, más, egy másfajta viselkedési mód ö, lesz, mint az, az, a, az, a, az a világ, mint ami most van. És ami ez azért kénytelen, kellett, orbefogva, de alkalmazkodtak az emberek. Tehát szembe kell nézni azzal, hogy nem volt forradalom, nem mentek az utcára a százezrek, valamilyen módon alkalmazkodtak ahhoz a rezsimhez, aminek nem voltak a hívei, de ugyanakkor fizikai erőszakkal nem is akartak megválni tőle. Ez tény. Még mindig nem teljesen követem, hogy az önkészülékében van a hiba biztos. Nem, nem az önkészülékében van a hiba, hanem az, hogy önmagában térünk vissza, amit most már egy ideje járunk, hogy önmagában az a tény, hogy nem Orbán Viktor lesz a nap, attól még az időjárási viszonyokat valamilyen módon létre kell hozni. Jó, tehát én elmondtam, hogy az én véleményem szerint az önmagában is, hogyha nem egy diktatúrában élünk, okay. hanem egy demokráciában, ez mindentől függetlenül üdvös és szükséges. Valószínűleg azt szokták ilyenkor mondani, hogy szükséges, aztán, hogy ki hogy elegendő-e, vagy sem. Kíváncsian várom, hogy mi lesz, és aztán a jövő héten fussunk össze, vagy személyesen, vagy így, és akkor majd azt is lehet tudni immáron, hogy mi lesz a titulusa. Már a köszönöm. Nagyon szívesen. Viszont hallásra! Viszont hallása. <gül> Ilyenkor mindig abban a hibába szoktam esni, hogy megkérdezem az önök véleményét, mert valamilyen módon szeretném levezetni azt, ami történt itt. Majd kivételesen ezt nem fogom megtenni. Gmail.com. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ha nem ez volt az utolsó, akkor hétfőn találkozunk. Addig talán valamit még aludni is fogok. Viszont látásra, viszont hallásra